Molt bon dia, Didac Costa. Hola, què tal? Et trobes a Sant Privat d'En Bas? Sí, una, una miqueta més amunt, a una masia aïllada, de... sí, a 3 quilòmetres de Sant Privat. Mm. Molt bé. El segon programa d'aquesta segona temporada, el novembre de 2020, vaig entrevistar el Xavier Borràs, que és periodista i, i d'aquí de Sant Privat d'En Bas. Suposo que el coneixes, oi, Didac? I tant, i tant, sí. Són veus amics i de fet està aquí en part a través del projecte que, que vam fer aquí. I es va integrar inicialment, però després, com que la cosa que va molt a llarg termini, no va continuar el projecte de l'Eco Vilamat, però va voler quedar-se a viure a Sant Privat. Sí. I sempre m'ho agraeix. Jo, mira, gràcies a tu, estem aquí vivint. Així que estic molt content d'això. Sí. Mm. Molt bé, molt bé. Doncs ja són dos veïns de Sant Privat que, que us tenim aquí al programa de l'Eco de la Vall aquí a, a Ràdio Les Planes, de Les Planes d'Ustoles. Uh, esteu relativament a prop. Uh, és un municipi de la Garrotxa, com tothom sap, però pels que no són de la Garrotxa pues, també ho aclarim, que està a la Vall d'Enbàs, no? A tocar entre la Vall d'Enbàs i el Puigsecalm. Sí, sí, sí, que és el nom que va tenir més a la poc de la gran revolució, Puigsecalm d'Enbàs. I sí, sí, també hi ha els faldes del Puigsecalm, i a tocar la triple frontera aquí de bueno, Vidrac, que és Osona, Garrotxa i Ripollès. No? Mm -hmm. Molt bé. I tu ets licenciat en Sociologia i ets una persona que ha estat i segueix estant eh, molt activa als moviments socials. Mm -hmm. Sí. De fet, bueno, jo ara, concretament, des de fa un parell o tres anys, estic molt ocupat en el que és l'inici d'aquest projecte d'aquí, que vol, doncs en parlarem si vols, Uh, que la idea és que arribi a ser una cooperativa i una ecovila, ara mateix només he jo, amb 45 animals, i això doncs, m'ha fet que estigui una mica d'apartat del que són ecoxarxes, cooperativa integral i, i diversos moviments socials, però bueno, ho he anat seguint sempre i vaig participar molt, sobretot, als inicis, al 2009, 2010, 2011, o 2012, sobretot. Mm -hmm. Ara en parlarem de la creació de la cooperativa integral catalana, de l'Enric Duran, de les ecoxarxes, de Calafou... Uh, del 15M inclús, si vols, de, del famós 15M a uh, plaça Catalunya i, i arreu doncs, de, de Catalunya i de la península també, de l'estat espanyol, i també doncs, uh, seguirem uh, parlant d'aquí de Calamat, que és el projecte doncs, en el que estàs doncs, visquen ara mateix, com dèiem a Sant Privat d'en Bas, però deixa'm que... El, comentem una mica també coses més personals, no tant per allò que lo personal és polític, sinó també doncs, perquè la gent et conegui una mica, la, la gent que no et coneix. Després de fer Sociologia, vas fer classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, o te'n vas a fer aquest viatge iniciàtic i també doncs, força polític i, i cultural, eh, evidentment, també a Sud-amèrica, eh, perquè m'agradaria que comentessis alguna, alguna cosa de, de les dues qüestions. sí. No, jo, eh, acabant la carrera de sociologia, també vaig anar a l'Erasmus ràpid així a Londres, on vaig acabar estudiant ben poc i tenia molta vida social, vam acabar ocupant dues cases i bueno, tota una aventura. Després, a partir de... A partir de bueno, jo també sempre tota la vida que volia viure, temps llarg, en un altre país, per conèixer millor tant el meu país d'origen com un altre país, com el que hi ha entremig, que és el que ens fa ser d'una altra manera segons on hem nascut i on vivim, i va resultar que la meva mare es va casar amb un xileno, un senyor xilè, i, eh, i se'n va anar viure allà. I Llavors, doncs, jo després d'estar a Londres, que vaig dir que aquesta és la meva, doncs me'n vaig a, a visitar la meva mare i a viure allà, allà un temps. Doncs vaig fer l'últim any de carrera a la Universitat de Xile, a Santiago, que de fet estava a 300 metres de l'estadi nacional, no? del famós estadi nacional, i, i m'ha guanyat l'estadi nacional, on em van torturar i, i matar tanta gent, no? entre ells el Mitter Jara. I, de fet, també, només arribar era el dia del joven revolucionari, estaven tot allà barallant-se amb la policia i tal, i, bueno, era una universitat bastant combativa. Allà vaig estudiar sociologia i el mateix, també, bueno, vaig acabar de la carrera i també, més que els estudis, i, bueno, igual que l'autònoma també, més que els estudis em vaig cultivar, diguéssim, a la gespa del campus, no diguéssim, on realment... Per exemple, l'autònoma doncs vaig coincidir amb el de Fernández, en tota la gent, bastanta gent que després ha anat fent coses tan interessants, i va ser això, més a la GESPA, on els grups polítics, diguéssim, extracurriculars que no pas en, en el curricular. No? Llavors, a partir d'aquí també ja em vaig començar a ficar molt amb el que eren les redes de Treque, a través primer d'un article a l'avantguardia, Vanguardia, a la Contra, l'any 98 o així, que em va sorprendre molt i que, hòstia, que interessant això de les monedes locals i aquestes coses, m'hi vaig aixecar jo sol estudiant-ho pel meu compte després vaig estudiar alguna experiència que havia hagut a Catalunya en el 1980, bastant poc eh, succeïda també, i després algunes a Anglaterra, bueno, un llibre a Anglaterra sobre com crear xarxes d'intercanvi, vaig aixecar més a fondo, el vaig traduir, ja entre Xile, ja vivim a Xile, i vaig veure experiències també a Sud-amèrica, a Xile sobretot, a Valparaíso, on em vaig integrar una red de truèca l'any 2000, 99-2000, vaig participar en la coordinació després i després ja vaig agafar les motxil·les, vaig despedir la meva mare i el seu marit i vaig començar a recórrer Sud-amèrica. Eh, bueno, primer vaig tornar un any més a Barcelona per acabar de convalidar les assignatures que m'havien quedat sueltes i tal i, fer, i treballar un bar al Born, bàsicament, on vaig fer 600.000 pessetes <ríe> uns quants mesos estalviades. I a partir d'aquí doncs, vaig tornar a Sud-amèrica amb això per fer una ruta llarga, doncs, visitant comunitats, visitant això, des de Truec en Argentina, en Uruguai, eh, fent una publicació justament sobre com crear xarxes d'intercanvi que... i sobretot també els fòrums socials mundials de Port Alegre, que va llibre un temps també. Entesos. Llavors va coincidir amb, amb la gran crisi i el corralito Argentina? Sí, sí, aquesta va ser la part, bueno, va ser una de les diverses coses interessants, diguéssim, a l'època que jo estava a Buenos Aires, o en els bancs tapiats, i era ben bé el moment, diguéssim, a un... la pugeu, diguéssim, de la crisi financera, i per això, justament, també la pugeu de... de les redes de Truèque, que van arribar a haver 6 milions de persones en el, el crèdit o del par i l'arbolito, que era... i tal, bueno, les sèries del canvi que hi havia allà, que eren a nivell nacional de tota Argentina, i, i sí, sí, va ser un mateix moment del boom en molts sentits, no?, d'això, de, del 25 aniversari del cop militar, també recordo, i, i, bueno, de diverses alternatives. I jo, sort, bueno, vaig a Argentina, això, va ser en un moment, sí, sobretot, el més interessant allà, les xarxes d'intercanvi, en aquell mateix moment, però després jo, personalment, també, a partir del Fòrum Social Mundial, ja el 2002, a Porto Alegre, és també quan faig un, un màster, diguéssim, en política, jo també, sempre dic també, no? com un, un màster autodidacta en hipiologia, no? perquè va ser tota la colla de coneixements, diguéssim des del pressupost participatiu, que va ser ja a Port Alegre, a tot el que suposa doncs, les 150.000 persones reunides durant cinc dies eh, d'arreu del món per pensar altres formes per fer un altre món possible. No? Per mi era una... una M'embriagava, diguéssim, d'utopia durant cinc dies, el 2002, el 2003, el 2005... I el 2009, després de Belem, doncs sempre vaig ser molt fidel als Fòrum Socials i em vaig ficar també a el, el que era la coordinació d'acampament de joventut on hi havia doncs, 50.000 persones acampades i que era la part més, diguéssim, rebel i reivindicativa i juvenil no? doncs, del que era el Fòrum Social Mundial. El 2002 jo era l'únic estranger que havia en aquest comitè d'organització el 2003 ja es va ampliar moltíssim, va créixer moltíssim, hi havia doncs, molts canadencs, bueno, que ve quasi, sobretot, i algun més espanyol, català i tal, però bueno, jo ja havia fet bons amics allà. I també a partir del 2003, eh, doncs, es va fer, bueno, jo vaig retrobar amb molts amics que havia anat coneixent ja pels meus peribles per Sud-amèrica, i també era interessant que trobava dos sectors, diguéssim, un sector més polític, més combatiu, antimilitarista, l'MST, els fòrums socials, tot el tema de Xile, d'Argentina, que era més polític, amb un tema més espiritual, diguéssim, que era el tema de, de bueno, les comunitats d'allahuasca, les comunitats hippies de Brasil, de la trobada de comunitats alternatives i, i, bueno, i la fusió d'aquestes dues amb el tema del calendari Maya, on vaig participar en centre a Sao Paulo, que és on vaig crear la primera xarxa d'intercanvi que jo vaig crear personalment, que des deia 13 lunes, perquè bueno, era un centre vinculat al calendari a Maia, i al 2002, i en el tercer Fòrum Mundial, doncs per mi va ser molt maco, perquè tota aquesta gent que havia anat retrobant per l'Amazones també, que vaig viure en una comunitat hippie tres mesos a mida de l'Amazones, i tota la gent... Doncs, diguéssim, més espiritual, més indigenista, més del ioga, inclús Javi Krishna, que aquí està molt, més mal vist, diguéssim, però allà era bastant comú, el moviment hippie, diguéssim, clàssic brasilè. Doncs tot això es va retrobar el 2003 a Port Alegre i per mi em va fer doncs, ser molt feliç tota aquesta unió, diguéssim, de lo polític, de lo més combatiu, del més europeu, diguéssim, amb lo més indiamericà, més, més indigenista, més oriental també, en tema de iogues i aquestes coses, mm. i d'aquí em va sortir també, ja per per acabar aquesta aquest periple, va sortir la idea molt psicodèlica de fer un barco que nés fins a la Índia, per anar al quart fòlim social mundial de que es feia a, a, a la Índia, i amb la gent del campament de joventut i de la tenda galàctica, que era aquesta gent del calendari mai i tal, i amb alguns activistes també, doncs entre tots plegats va sortir la idea de fer un barco amb 300 persones per anar de port en port i fer un fòrum social permanent fins a arribar a l'Índia. I això mi em va tenir ocupat tot l'any 2003, eh, sí, 2003, intentant fer tot això. Vam ajuntar molta gent, va ser un procés molt bonic, però no vam aconseguir cap parco ni, ni cap manera de fer alguna cosa així. Però arrel d'això van sortir molts altres projectes com un autobús, que es deia el bus d'Amganèixer, que aquest sí que va fer això, va anar circulant per tota Sud-amèrica, fent fòrums i fent el que serien les aldees de la Pau, que bueno, van fer-ho a, a cada Fòrum Social Mundial fins al 2010-2011. I, d'altra banda, jo personalment també em vaig emportant un aprenentatge de, bueno, d'una banda, la frustració no? De, no, de no haver aconseguit un vaixell així, de haver de tocar més arros a terra, no fer projectes tan descabellats, però, d'altra banda, en aquesta estela d'intentar fer aquesta proposta doncs sí que va sorgir doncs, com faríem els diners, que no volíem un prator normal, ja doncs haríem de fer diners nosaltres, eh, com es faria això amb una empresa, doncs no seria una empresa normal que els di fos pues, una cooperativa, com fer- amb una, amb projectes que ja teníem tres o quatre bases diguéssin de projectes amb això, doncs que poguesssin fer produccions, que hi haguéssim monedes internes, socials i tota una estructura, després, quan jo vaig arribar al 2004 a Catalunya pel Fòrum de les Cultures, i em vaig trobar amb l'Enric Durant, vam fer molt, molt bona amistat, nosaltres doncs vam uns socialistes utòpics eh, descabellats de, de primer ordre, doncs eh, li vaig comentar, d'una banda, tot el que eren les monedes socials, vam imprimir el meu llibre l'Infospai, justament, de com crear monedes locals, i tota aquesta estructura, diguéssim, de com muntar doncs, això, projectes, caravanes, comunitats, monedes internes, i jo, d'alguna manera, crec, potser m'equivoco, però que sí que va servir doncs, perquè al cap de cinc o sis anys mh, també ajudessin aquestes idees a crear el que seria la cooperativa de la catalana, eh, que en part mh, doncs, tenia molt a veure amb aquestes idees que havien plantejat ja des del, des del Brasil, no? de monedes locals, projectes produint, carabanes transportant mercadories i persones, i tot plegat a doncs, una mena d'alternativa postcapitalista i postestatista. No? Entonces... I bé, bueno, bé. Bueno, Fem una pausa, Didac. Sí, sí, sí. Vale. Ja ho has comentat tu, però ho sobrallo per, per si algú s'ha doncs, quedat amb, amb el dubte. Quan et referies al, al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, doncs és a Brasil, com també has comentat a altres ciutats on vas estar, i que va ser a Brasil, eh? que és, és important recordar-ho. Sí. D'acord. I després, una altra cosa que vull sobrallar també, ehm, és que el, sovint en els moviments socials s'acostuma a plantejar la dicotomia, la falsa dicotomia, com tu acabes de demostrar de amb la teva experiència, que lo espiritual és una opció i l'activisme polític és una altra opció i que no poden anar lligades, i que ho tries una o ho tries l'altra. És allò de... Eh, el canvi l'hem de fer des d'un mateix, no? ens hem de canviar nosaltres mateixos, això diuen els més espiritualistes... I, I, en canvi, doncs, els més activistes diuen que ho hem de fer de manera col·lectiva i, i amb més consignes eh, de manifestacions, etc. I quan, en realitat, doncs, poden conviure i, i, i l'objectiu per poder transformar una societat seria que poguessin conviure i, de fet, eh, que no, no són coses antagòniques, oi? No, no, són drogues separables. Jo, personalment, li he anat moltes voltes amb això. És un tema molt central també per mi a la vida i en el meu activisme polític. De fet, el barco aquest hippie que vam voler fer es va dir ahir, que és una violència en sànscrit amb pensament, paraula o acció contra el cap a servir que era un dels mantres centrals del, del Gandhi, que és un dels, per mi, referents també en molts altres, no? però és un dels referents perquè fa aquesta niu que acaba de, de desmentar no? entre lo espiritual i lo polític i Tolstoi, no? des d'un anarquisme eh, espiritual anticlerical no? en el seu cas de l'església diguéssim com es diu la, la, la russa, diguéssim, eh, però, però, però espiritual també, no? un anarquisme espiritual que igual que Gandhi, igual que Lenin, no? per mi és aquesta línia, i Henry Turó, jo estic amb aquesta línia, o l'Antha del Basto, més endavant, que fa les comunitats aquí a França de, de l'Arca, no? eh, seguint a Tolstoy. Llavors sí, justament, jo, per mi, de fet és una, és una cosa que aquí a Barcelona i a Catalunya, jo ja, en la meva, diguéssim, primera adolescència, el primer activisme, als 20 anys, als 19, trobava molt a faltar, no? O sigui, hi ha una part molt política, molt combativa, però li falta tot el que és una qüestió més espiritual, eh, perquè es practica, jo trobo, una mena d'ateïsme catòlico-romà, no?, vull dir, apostòlic, no?, vull dir, és el mateix que el catolicisme, però una versió oposada, però igual de dogmàtica, igual de buida, igual de, de, de, de, de poc consistent, no?, eh, perquè alguna cosa sí que deu haver-hi por allí i alguna estructura, dir, sí que és necessària, trobo amb un plantejament espiritual, i per mi són dues cares de la mateixa moneda. No, no pot haver-hi una sense l'altra. No? La gent, I això ho, tinc molt, ho he treballat amb mil discussions que he tingut amb els dos costats, no? tant d'anarquistes que després són insoportables o que es barallen al tercer dia o que no podem fer res, o que hi ha prepotències i, i egoïsmes i, i violències innecessàries i gratuïtes, que això ja ho he viscut a tot arreu, a tots els projectes anarquistes d'un estat o en moviments socials perquè li falta aquest component doncs, de germanor, d'una cosa més... que Els catòlics i cristians ens han usurpat amb no? el seu monopoli durant 2.000 anys de tot el que és l'espiritual i la germanor, i a més a més basat en una mentida sobre les pedales de Cris, no? i per això l'anarquisme el combat frontalment, no? el cristianisme, el catolicisme... Llavors jo trobo que són dos cases de la mateixa moneda, no? sense una no hi ha l'altra. Si tu t'il·lumines però no tens on, on implementar això després amb una cooperativa amb Germanó i, i has de buscar-te la vida en una empresa capitalista xunga, per més il·luminat que estiguis, al cap de cinc dies tornaràs a estar igual de xungo. Si el teu fil has de col·locar en una escola competitiva, catòlica, xunga, doncs també acabarà, per més que estiguis il·luminat, tornarem a caure el mateix, no? O, o el que ja passa ara. No? Vé, estem parlant de generositat, de comparteix la teva pilota, els teus fills els dius que siguin generosos, però als 18 anys els hi han de dir, bueno, ara t'oblides de tot això i has de competir a lo salvaje, has de malvendre la teva mà d'obra perquè és el que hi ha. Ja, no? La vida és així de dura, oblida't de tot el que t'han dit. No? Llavors, la creació d'estructures cooperatives, etc permet la implementació d'aquesta suposada il·luminació, d'aquests valors espirituals que un hagi guanyat, no? I viceversa, no? I no pots crear estructures si no tens bueno, un calafós, que és un vinguió, o moltes estructures que a nivell polític i econòmic doncs, són interessants, però ni vida de la vivència personal, etc., deixa molt que desitjar, no? Mm. I llavors, bueno, és una combinació de les dues coses. i una sense l'altra, per mi, no van enlloc. Molt bé. En el... Tercer programa d'aquesta segona temporada, a l'octubre del 2020, vaig entrevistar a la Sabina, que segur que la coneixes, de l'ecoxarxa d'aquí la Garrotxa. La vella amiga i l'impulsora de la de les matriarques del coixar-se de la rotxa. Doncs vaig anar a la comunitat que estan doncs, intentant cohesionar i, i tirar endavant amb el seu projecte de casa comú i van parlar de, de l'habitatge cooperatiu, que és el model que elles volen seguir i de les comunitats intencionals, on precisament doncs, hi ha aquesta vivència on aquests valors s'han doncs, de posar en pràctica no? com estaves comentant tu ara Sí, sí. i no és gens fàcil, no? No hem estat educats per això, i és només a hòsties vivint-ho que n'anem aprenent, no? I és només intentant viure en comunitat, que s'aprena a viure en comunitat, i hem estat educats per tot el contrari, tant com explotadors com com explotats, el que volem és una autoritat despòtica, si pot ser que ens il·lumini, que ens gui, mm. ja sigui un Enric Durant, o ja sigui un, ja sé, un Pablo Iglesias, o un Durruti, o, o el que sigui, no? Llavors no tenim Avui a l'escola estem educats per obeir el general, que és el professor, perquè pot ser el jefe de la fàbrica, pot ser la cura, pot ser el telediari, i el que estem educats és a obeir autoritat i quan estem parlant amb el costat, això és o xivar-se, o copiar, o per la classe, que està amb el disc, no? Llavors sortim com adults iguals, no? O sigui, no sabem, sabem acatar la autoritat i en canvi ens costa molt doncs, parlar entre iguals. No? I això de acatar la autoritat és vàlid pel Telenotícies de TV3, no? et diuen, no, el Chaves és molt dolent, repeteix amb mi, i si ho fas, tindràs pel en l'espalda dels teus companys i serem ben vistos. I la gent repeteix críticament que el Chaves és molt xungo, no? I, però per què? No sé, però l'autoritat em diu que ho digui, no? i en canvi pues, parlar-ne i conversar-ne i tal, no, no sabem fer-ho. Llavors és això, en no? la Vida en Comunitat és un aprenentatge que només s'aprèn fent-ho, jo els molta sort. Una de les impulsores aquí principals també és la Núria, que és una exòcia aquí de, de Calamat. I, bueno, jo porto també vint i escaig anys vivint o intentant viure en comunitats. L'altre ja vaig comptar he visitat unes cent i n'hem intentat crear unes 10 o 12 i algunes aguanten encara, com Calafou, altres no, la majoria. I, bueno, no és fàcil, no? És una experiència... És on, I és on l'ésser humà es posa a prova al màxim i per això també ho evitem i ho defugim, no? Perquè... A la família doncs, tots podem dir, no, tenim un tiet que no és insuportable, però l'estimem, no? perquè és el tiet, no? és l'àvia, que no l aguantem, però l'estimem molt encara que sigui així. En una comunitat això no ho tens, no? Vull dir, cal treballar-se el mateix, hi ha un amor, però no és un amor incondicional. Ha, no? Llavors, un està obligat a treballar-se molt a nivell personal, i això molt poques persones doncs, estan o estem disposades a fer-ho, a tenir una autocrítica permanent, una humilitat, una capacitat de, de no conflictiva en cas de conflicte resolutiva, i això és algo que que, especialment en els moments llibertaris, eh, no es dona, no, no existeix. En els moments llibertaris, a vegades ens sentim eximits de ser bones persones perquè ens diem anarquistes i se suposa que ja estem de en realitat implementar-ho i ser-ho, no? I quan el difícil és ser-ho, no? Si, si intentar no tenir conflictes, intentar ser resolutiu quan hi són ja que tretja per la seva absència eh en algunes socials, no? no? És complicat. D'aquestes 10 comunitats que has comentat, mmm, qual una és que podria recordar on els troba? es troba? La sí, fou es està a Baibonadañoia, que és a Anoia, uns 10-15 km de Igualada és una antiga colònia industrial, una de les 75 colònies industrials que hi ha a Catalunya, la majoria estan abandonades, o en el millor dels casos hi ha un museu patrificat de com van ser les colònies, que eren uns models de molt interessants, d'organització fabril úniques de Catalunya, de creixentistes, perquè no havies d'anar en cotxe a la feina i ni a parlar l'església, ni a parlar el súper, tenies tot allà a tocar, però hi havia un alt component de feudalisme industrial, no? de neo-feudalisme industrial, tot i que, de fet, jo crec, això és una intuïció, una hipòtesi meva, que en bona part els industrials catalans ho aprenen dels falensteris i dels familisteris de, de Godin, de Fourier i d Owen, eh, però li extreuen el component social, anarquista, libertari, eh, i libertari, i posen-lo en component, diguéssim, de feudalisme industrial. No? Llavors, allà una trentena de famílies, ve de l'època del 15M, jo vaig impulsar l'inici amb l'Enric Duran i un parell més de persones, després ja vam ser ràpidament una 7 o 8, i després en ple 15M, jo mateix estava a la plaça dient, bueno, qui vulgui viure permanentment en un 15M i treballar en un 15M, estem creant, comprant col·lectivament una fàbrica eh, per fer això. No? Llavors es va tirar endavant, va anar molt bé en una sèrie, en un sentit de coses que segueix anant molt bé, ja té 10 anys, que no és poc amb una comunitat, és una, una gran conquesta, en altres coses, doncs, pues, bueno, ha costat més, no? però però més que dificultats internes són dificultats sociològiques del moment històric en què estem, que és el que estàvem dient abans. No? no estem preparats per viure en comunitat, dius, allà hi ha hagut moltes, molts conflictes, hi ha hagut, cal, cal dir-ho, però, però bueno, fins a anar elaborant la línia que hi ha ara, que es podria resumir, encara que sigui una etiqueta i tal, amb, amb una narcopunk, com a línia principal, i, i bé, i interessant allà és que bueno, això, que hi viuen 30 persones que han adquirit eh, uns apartaments que per uns 17.000 euros per família, el qual és molt poc no? un context en context català, espanyol i que a més a més de fer la cooperativa d'habitatge doncs s'hi està fent cooperatives de treball amb diverses coses com la cervellaria artesana com es va fer molt software lliure hardware lliure i bàsicament de fet allò és una cooperativa integral no? perquè és un cooperativisme integral o no només és eh, la cooperativa d'habitatge, sinó que són, pues doncs no? la, la feina, el consum també va estar en conjunt i vàries coses, no? I bueno, és un exemple molt interessant que està allà perquè pues bueno, perquè anar a veure, tot i que eh, justament una de les seves crítiques en aquella època, perquè va saber que jo marchés és que és bastant tancat, també, no? Llavors, ara, per anar-lo a veure, bueno, és més difícil que anar a veure el president dels Estats Units. No? A vegades, de, de, no sé com s'ha d'anar, només uns pocs dies a l'any que està obert, i, bueno, aquestes coses. Però si ho miren a la pàgina web i tal, us ho pot anar a visitar, amb una mica de sort mm, us acolliran bé i us ho explicaran, i llavors hi ha coses molt, molt interessants, no? De Deixa'm comentar, per, per comparar-ho amb, amb una altra comunitat, Calcases? Uh, uh, efectivament, m'has necessitat el pensament, sí, perquè... Uh, Bé, més que res la... que no, no Digues, digues. No, més que res que infelicament no n'hi ha gaires, llavors, clar, és Calcases, que, que amb les Déu, que la Fou, i després, bueno, unes set o vuit més, amb poques persones, diguéssim, el que jo conec allà a Catalunya, no? I Calcases, mm. efectivament, és un referent, també som molt bens amics, i ja ens coneixíem de l'època de Gràcia, d'això, de quan jo anàvem al llibre de com crear xarxes d'intercanvi. De fet, quan eren, estaven allà al Rosa de Foc, la tenien Rosa del foc em van demanar que els fes un model de, de moneda social, que van doncs, ser les gràcies de Gràcia, però jo vaig tornar-se a l'Amèrica, ho van, van intentar -ho i no, no va sortir. Però ara, en canvi, doncs, són un dels impulsors d'una de les ecoxarxes que hi ha més força aquí a Catalunya, que és la xarxa del Bages. I, bueno, sí, és un col·lectiu... Clar, ells han seguit, diguéssim, la construcció d'una ecovila amb un manual clàssic, diguéssim, que és, que és molt, molt correcte, molt bo i molt envajable, no? que, que és un col·lectiu que ja es coneixia, eh, que a més a més, clar, era com una, si em la broma, una mena d'èlite revolucionària, no? perquè era la gent que coordinava l'Ateneu Rosa de Foc de Gràcia, no? que Gràcia és un en Sants, doncs potser són els barris més combatius i més organitzats de, de Catalunya. No? Eh, llavors, bueno, aquesta gent, i, i no eren els usuaris de base només, no? sinó que era la gent que havia impulsat, que havia... Bueno, no dirigit, però, bueno, creat, no?, i gent, diguéssim, que a més a més s'havia bregat amb, els, amb el tema de l'antiglobalització, també amb els forns socials, etc i que a més a més molts deis són professors, inclús, d'institut o d'universitat, és a que no hi ha gent qualsevol, no? diguéssim, llavors, però dit això, doncs això, no van fer tot el procés diguéssim, correcte a nivell metodològic ortodoxe clàssic, que és això, un col·lectiu que ja es coneix i que fa reunions a Barcelona per decidir quina mena de lloc volen fer, quina mena de comunitat, prendre acords, anar a buscar terres col·lectivament, trobar-la i des d'un inici doncs, fer una cooperativa d'habitatge seguint el mateix model de Calafogo pel que fa a la cooperativa d'habitatge, no tant pel que fa a model laboral, perquè Calafogo la idea és viure i treballar allà mateix, a Calcades, pel que tinc entès, eh, hi ha molta gent que treballa fora, que està bé, no? però jo personalment m'interessa més una cosa d'això, compartidisme integral, que sigui la cooperativa d'habitatge, si pot ser de salut, d'educació, on les colònies, com Can Vidal, ara justament, que és una de les noves també, que, que segueix el model de Calafó la miqueta, però el millora, doncs les colònies són llocs molt bons per això, perquè ja tenen una escoleta, un economato l'església que es pot reformar, etcètera, etcètera. I llavors, okay. el cas és això, molt interessant i jo celebro que existeixi i també tenen una altra cosa que és que han aguantat i ja aporten no sé, més de 10 o 12 anys que no és poc, igual que cap mas deu. No? Aguantar més de 10 anys en una comunitat com la Cabe, etcètera, i ja en porta 30, doncs és una gran, gran victòria i és una molt rar a nivell internacional, amb no? la qual cosa no, cal los molt bé. recordo que la Cabe, si no m'equivoco, està a Navarra. Sí. La comunitat de la Cabe és una comunitat rural i es troba a Navarra, oi? Ocupada. O si sigui, és una ocupació, és de mitjans dels anys 80, que comença. Eh, la part, diguéssim, més fàcil en relació a Calafog o Calcases és que no és una compra, sinó no que és una ocupació, però bueno, això també té les seves dificultats. No? I la part més meravellosa és que sí que hi ha mena de comunisme... I Bertari, una economia plenament col·lectivitzada, que jo només conec avui en dia que passi a la CAVE. Hi ha una petita comunitat que conec a Galícia, que es diu La Colorida, a Nigran, a prop de Vigo, però ja són cinc persones, no?, I, i tal. Però a la CAVE, pues, que és una... Elles no sé quantes persones són, però bastant gran, fan produccions, una fleca cooperativa, etc. I tota l'economia és col·lectivitzada. Tu arribes allà amb un vehicle i el vehicle passa a ser de la comunitat i si algun dia has de marxar, doncs la comunitat et dona uns x diners, decidit a assemblea perquè puguis seguir el teu camí, eh, els habitatges no són propietat de les persones, com a que la fou o a Calcases, etc. No? És el comunisme llibertari el 36 en el seu millor moment, no? diguéssim. Sí, sí, la CABE té el, el valor de que hi ha una segona generació que ja són majors d'edats que han nascut allà i per tant doncs, eh, demostra doncs, l'èxit amb totes les dificultats doncs, de, de la seva comunitat no? però deixe'm que et plantejo una, una qüestió buscant una mica la polèmica eh? Eh, perquè era, ens parlaves d'aquest eh, anarquisme o, o llibertari eh, però tu et consideres eh, tu ets independentista també Sí, sí, jo soc anarcoindepes i a part també és una que tinc molt clar, molt argumentat de la de vegades que heu hagut de discutir en tota mena d'entorns. De, no? Jo crec que només hi ha anarquisme des de l'independentisme o des del sobiranisme confederal, eh, que vol dir que cadascuna de les comunitats del planeta, que són 5.000 grups endolingüístics o 5.000 nacions, doncs sigui plenament sobirana i a partir d'aquí eh, pugui confederar-se, si vol, amb el resta de comunitats no? eh, doncs clar, jo jo no seria independentista si Espanya doncs, fos un país democràtic i un país confederal no? jo, eh, jo amb el de proclamar el Macià o els companys, doncs també ja en tindria prou, no? que és un estat català dintre d'una república federal espanyola, Però, que amb això ja hem vist durant dos mil anys d'història espanyola que no els hi entra al cap ni a patades de fet no els hi entra al cap que existim com a nació com a cultura, com a llengua doncs molt menys com a subjecte polític autònom. No? Davant d'aquesta frustració i d'aquest intent de mil maneres que hem fet d'arribar amb aliances amb Espanya diferents des del respecte a l'autonomia i tal i que això ha estat impossible l'últim va ser doncs, l'Estatut del 2004-2006 doncs llavors sí, jo soc independentista jo em vaig fer independentista quan ja era anarquista, diguéssim eh, coneixent la lluita Mapuche al sud de Xile i després la lluita d'altres nacions indígenes i, I em va quedar clar això. No? No que no... Bé, mentre tinguem un anarquisme, un anarquisme que dir viva els trabajadores d'Argentina i de Xile i d'Espanya i de, de, de França, doncs estem sent eh, còmplices dels nacionalismes d'estat espanyol, francès, brasil·lèny i argentí, que dintre seu oprimeixen nacions des de fa segles. No? Llavors jo només crec amb el Kurdistan el mateix, amb Rojabara el mateix, amb el Kurdistan amb els occitans, amb els corsos... Vull dir, només arribarà a un veritable internacionalisme llibertari si és des d'aquestes 5.000 nacions. Llavors, jo no, no demano un estat català convencional del segle XIX. que més a més, és que, clar, que se l'imagini, eh, que és un cínic, no? perquè ningú, ningú planteja no? que aquí hi hagi un estat català clàssic, que reprimeixi la minoria castellana, etc, eh, etc. No? Doncs, no, jo plantejo, en tot cas, un nou model d'estat del segle XXI, Uh, que, a més a més, pogués servir com a exemple per aquestes altres 5.000 nacions del planeta, com els Kurs, els tibetans, els saharauis, els Rohingyas, la Birmània, eh, totes les nacions de les Amèriques, que estan avui sent eh, exterminats pel seu propi estat. No? Llavors, a mi, un anarquista que, que em qüestioni això, m'ha de donar una solució pels rohinges per avui, no per d'aquí a tres segles, per avui. Els Rohingyas avui, el seu estat birmà, els està exterminant legal i constitucionalment amb l'exercit legal. Llavors, a mi no em serveix no, doncs que s'aspirin a una revolució anarquista mundial o no, no. Jo sí si que cal un estat propi als rohingyas, o als tibetans, o als maputxes, doncs que sigui fet. A ja discutirem com farem l'anarquia, com farem un món doncs, diguem, llibertari. Però si no és des d'una confederació eh, on es respecti plenament la sobirania dels maputxes, dels guaranis, etc, doncs jo prefereixo que tinguin la protecció, que els confereix un estat, perquè no perdem més llengües, més cultures, més nacions com estem perdent avui eh, dia a dia. No? Ara estic fent un article, amb això acabo, que es diu la via anarquista que, o l'independència, sigui, que ja us ho passaré quan l'acabi i que pot ser, potser em faig un llibre i, bueno, bàsicament defenso tot això, no? que només des de, des de les nacions es pot arribar a una veritable eh, independència, o sigui, cultura o societat llibertària i més encara la república a la, a la península ibèrica. Després, un cop tinguem la des de la sobirania plena, llavors sí, confederem-nos amb Castella, però primer cal el divorci per després poder-nos tornar a juntar com a amics des del respecte, no mentre estiguem com ara subordinats a Castella des de fa 6 tecles. D'acord, eh, Didac, eh, estem parlant amb Didac Costa i fem una breu pausa per escoltar una migueta de música i continuem eh, xerrant de totes aquestes coses tan interessants. Et sembla bé? Molt bé. D'acord. Vols suggerir-me alguna música i la poso? Bueno, sí, m'agrada un... moltíssim la música. No puc mirar sense música i bueno, tindria tantes que, que em bloquejaria més de... Però, bueno, si vols una, doncs podria ser Manifiesto de Víctor Jara, per exemple. Em sembla maca perquè, a més de més, ell canta sobre la seva pròpia mort. El que muere cantando les verdades verdaderes i no les lisonjas fugaces ni les fames estrangeres. Verdaderas. No las lisoncas puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonca hasta el fondo de la tierra. Continuem aquí a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Parlant amb en de Costa, després de la seva sugerència musical, d'en Víctor Jara, aquest cantautor xilè, i estàvem parlant de les nacions amb estat i, i dels moviments o les experiències eh, vitals i col·lectives sense estat. I això m'ha fet pensar una mica amb el moviment antiglobalització, que la temporada passada aquí a l'Eco de la Vall ho comentava una mica vinculant-lo a la lluita que hi ha en aquests moments per evitar doncs, aquesta crisi ecològica que pot acabar doncs, amb, amb les condicions de vida al planeta degut a l'escalfament global, que és una conseqüència d'aquest model econòmic no? que ha contaminat tant la Terra que fa que doncs, a, a, estiguem a 1,5 graus d'escalfament global i, si això va a més, doncs, pot ser molt complicada la vida a la Terra, eh, no només per molts éssers vius, eh, vegetals o animals, sinó també pel, pels propis humans, oi? Llavors em preguntava què és el que es va fer malament per no ser sé, capaços d'aturar la globalització, que la pandèmia sí que, sí que l'ha aturat, i què és el que hauríem d'aprendre per aquesta situació eh, aquest nou repte de, de la transformació social que hem de fer, i això ho podem vincular també doncs, amb, amb fins a quin punt els estats tenen la capacitat suficient per fer front a aquests reptes, no per enllaçar-ho el que comentava abans de, dels estats-nació. Mm -hmm. Sí, bueno, aquí toques moltes coses i seguirem estar hores parlant. Però, bueno, sí, jo, en primer lloc, una de les coses interessants és això. No? Fins a quin punt hem estat venxuts pel capitalisme fins a ben dins que la majoria de persones avui són capaços de d'imaginar que el planeta se'n va a la merda ecològicament i que l'Àrtic és de zela, que pujarà un metro al nivell se'n va a la merda a no sé quanta ciutat i tal, i això ens sembla probable i, en canvi, la fi del capitalisme no. Estem tan tan sagrestats mentalment i espiritualment pel capitalisme que ens sembla molt més viable la fi del planeta que la fi del capitalisme. No? Fins aquest punt hem estat segrestats, no? diguéssim, Llavors, no, jo el que trobo és que, clar, el que ha fet el capitalisme és sigut una feina excel·lent de destrucció dels seus adversaris, no? Des de l'anarquisme, evidentment, on s'ha liat amb el marxisme, el stalinisme, el feixisme, el socialdemògretes, etc., eh, com, doncs, el comunisme d'estat, no?, que per mi tampoc no era cap alternativa massa interessant, però, bueno, era una alternativa, eh, suposadament, del que ha fet avui. La Xina avui, de fet, és el màxim exponent de tot el contrari, no?, d'un stalinisme neoliberal, que a més a més és un model que semblen desitjar secretament molts dels estats imperials que avui governen el planeta i, no? I la, llavors, i el, bueno, per suposat el hipisme que està frivolitzat, no? la, la revolució de les flors dels anys 60, tot i que ens ha fet ser la societat que som avui en dia i que de les poques bones coses que tenim avui en dia en relació als anys 50, no? on parlàvem amb els nostres pares de Vos, etc. etcètera, etcètera no? doncs és gràcies a la revolució dels anys 60, tot i així, pues, està de moda negar-la, riure-se'n, frivolitzar-la i prendre-la en conya. No? I, i, bueno, I això és gràcies a la, a, la, a la revolució neoconservadora de Reagan i Thatcher no? i al neo, eh, neoliberalisme, i la, la contrarrevolució neoconservadora, d'una banda. D'altra banda, que els partits socialistes o socialdemòcrates autodenominats o socialistes, no? que no són ni en pintura, però han abdicat tant de la seva raó de ser i de la seva raó fundacional, que han fet que el Trump, la Le Pen i les extremes dretes, al Vox, etc., semblin, per algunes majories socials, infelicament, els únics que tenen un discurs alternatiu. No? Perquè el PSOE, diguéssim, no diferencia en res del PP pel que fa al tema socioeconòmic, etcètera, etcètera. No, el tema català, territorial... O sigui, en l'ú essencial, PP i PSOE és el mateix. El serem aquí, el Partit Socialista francès o mateix, etc etc. I això és el que ha fet que quan eh, pues una, bueno, una porció de la població potser no massa instruïda, doncs sent a l'Alepen dient no, els farem tots fora, o el Trump, no? que a més a més doncs, eh, és, és un amic íntim del que inventa els lobbies de Washington, doncs, com que la gent està poc instruïda, diu, no, no, combatrem els lobbies de Washington i aquesta gentussa se'l creuen, el voten en massa i aquest farà la diferència. Per què? Doncs el partit laborista o, en el cas dels Units, el partit demòcrata dels Estats Units, no ha plantejat res, realment, a part de Bernie Sanders, no, pobrec, eh, doncs cap alternativa real, no? Um, per tornar a centrar la, la qüestió que jo crec que la gent també li pot interessar i més ara que estem en eleccions um, i ja ho vam comentar en el primer programa de, de setembre sobre les moneres alternatives no? que és una cosa que té molt a veure amb, amb un estat l'estat espanyol ha perdut la sobirania entre moltes altres coses perquè no pot imprimir la seva pròpia moneda i per tant controlar les seves polítiques monetàries que depenen d'Europa de, no? amb tot el que implica i ho vam veure a Grècia i podria passar a Espanya o a Itàlia, doncs, en els propers anys, el mateix que li ha passat a Grècia, per molt que es digui que Espanya, doncs, és superior a molts nivells. En fi, recordo que vam parlar de les Transition Towns en aquell primer programa, sobretot a partir d'un documental que es deia Demà, un documental francès, Demà, i ja vaig passar uns taig i, per tant, està molt ben explicat el que són doncs, les monedes alternatives. L'únic m'agradaria és que tu, amb la teva experiència, com a pioner de les monedes alternatives i els trocs, com ens comentaves abans, ho expliquessis una miqueta des de la l'ecoxarxa del Montseny, que va ser la pionera, doncs, fins a l'actualitat. Bé, bueno, sí, clar, també això donaria per diversos programes i tal. Eh, no, bàsicament això, les monedes locals és una nova, diguéssim, és una manera de redefinir el que és... A el diner, i clar, el diner és la partícula fonamental, és l'àtom de les nostres societats, no? és la partícula que, bàsica, diguéssim, que mou tot, tota la resta, no? Doncs tenir treball, no tenir treball, tenir una casa o no, tot això és qüestió de diner, no? Llavors, modificant el que és el diner, permet modificar, diguéssim, tota la resta, tot i que és una eina necessària, però no suficient per fer una revolució, no? També si, si volem fer una revolució integral, i completa, diguéssim, doncs no només cal la moneda, sinó que cal el comerç, la cooperativa de treball, de crèdit, calen moltes més estructures, no? Però, eh, com diuen els amics hackers, no?, que per rebutjar el Microsoft, con l'herramienta la de l'AMO, o Facebook o el Twitter, con l'herramienta la de l'AMO no te vas a liberar de l'AMO, no?, del dueño, no?, del, del poder, no?, llavors el mateix, no?, si fem cooperatives, etc., però no sortim de l'euro doncs també estarem molt limitats i no podrem fer la revolució igual que no la farem a través de Facebook, no? Eh, llavors això és necessari. D'aquí també tenim un aprenentatge de l'any 36, justament, doncs va passar això mateix, no? Vull dir, els anarquistes van agafar, dic, tot que el, les col·lectivitzacions industrials, les col·lectivitats agràries, el treball, però com que el diner, doncs, el rebutjaven, no?, per una postura ideològica també, etcètera, doncs eh, va quedar bastant en mans de... i bueno, ja estava abans, no?, en mans de l'UGT, els sindicats de la banca, etc i va ser una de les formes de saboteig a la revolució, no? que el fet monetari, tot i que ha dhaver monedes locals, ha de fer molt trueque, molt intercanvi, etc a nivell de les col·lectivitats i tal, però a nivell, clar, a nivell macro, doncs quan calia invertir en una col·lectivització industrial o el que fos, doncs estava en mans o del bany d'Espanya o, de, o de sindicats de banca que no eren eh, revolucionaris, no? Llavors... Eh, Llavors, bueno, bàsicament això, les monedes locals permeten redefinir tot això, a més a més permeten fer-ho sense que calgui fer una revolució abans, vull dir, són coses que es poden fer a nivell de barri. Poden ser paral·leles, també. Pot ser, pot ser una, una divisa paral·lela i que, que sí, i que no interfereixi amb l'altra. La, són complementàries, jo també, una, una de les coses més logrades, jo crec que vam arribar a fer com a copertia integral, és la definició, diguéssim, de, de que no és una sola cosa, no? vull dir, són diversos cercles d'economia concèntrics, i tot en el cercle, el model econòmic no és l'intercanvi i ja està, o l'autogestió i ja està, o la donació i ja està, com ho plantegen alguns col·lectius, sinó que nosaltres vam entendre, i ha sigut part de l'èxit que va tenir aquestes propostes, que són totes elles conjuntament, no? incloent les criptomonedes peer-to-peer, -peer, com el bitcoin, les que són socials, com el faircoin, i els euros col·lectius i els euros individuals. Llavors, tot això forma un model econòmic, no? O sigui, el nucli central és l'autogestió, l'economia de la donació no monetaritzada, eh, que és on hi ha molta confiança, que és una comunitat, una família, una tribu, etc. I Llavors, aquí hi ha tanta confiança que no cal ni registre ni reciprocitat obligada dels intercanvis, no? Un segon espai pot ser l'intercanvi directe, sense moneda. Llavors, aquí no hi ha registre, però hi ha una reciprocitat. Un tercer nivell eh, de la burbuja aquesta, o la capa de la seva diguéssim, serien les monedes locals. Aquí tens registre i tens reciprocitat, però en un entorn molt més cooperatiu, solidari i amb abundància, perquè no està marcat per l'escassetat monetària, sinó que s'en crea a mesura que es crea economia. Un quart espai doncs, serien les criptomonedes peer-to-peer -peer, socials, com Faircoin. Un següent espai, doncs, el bitcoin, que no és social en si mateix, però que escapa el control de la banca de l'estat, que no és poca cosa. Per acabar, els euros col·lectius com quan, per exemple, una comunitat estudia com, com pagar el lloguer o com pagar la compra, com el terrors, per exemple, com calafó, com calcasses, són euros, que són xungos, però són col·lectius, que no és el mateix que els euros que coneixem, que són tots individuals o familiars, i finalment hi ha euros individuals o familiars que interactuen amb aquest sistema. I aquestes, aquestes burbujes, aquestes doncs van creixent en funció de la capacitat d'organització en cadascun d'aquests camps. Si vols, no cal estar fent seminaris durant anys a veure què és millor, sinó que cal posar-se les mans a, a treballar i que va, va creixent i va canviant segons on siguis i segons com t'hagis organitzat. I, perdona, vida no et volia interrompre. només era, era afegint la informació justament en el moment que estem enregistrant l'entrevista. el Congrés dels Diputats a Madrid estan deliberant o, o aprovant un decret llei en relació al que s'anomena com a Uh, Next Generation European Union. O sigui, uh, són les ajudes de 750.000 milions d'euros, o sigui, gairebé un bilió d'euros, que la Unió Europea doncs, uh, utilitza per ajudar els estats que han patit doncs, la pitjor crisi de, degut a la pandèmia. No? En aquest cas, Espanya rebria 140.000 milions d'euros, que són més o menys a parts iguals, eh, un de part crèdits, atenció, que per tant l'Estat s'en deutaria, i l'altra part sí que serien els altres 70.000 milions d'euros per ajudes directes. Què passa? Que segurament les grans empreses que estan molt ben col·locades gràcies als lobbies, portes giratòries i la seva corrupció, doncs rebran la majoria d'aquests de, milions d'euros. Per tant, l'Estat estarà subvencionant a grans multinacionals, tant espanyols com a europees. Uh, això no arribarà al petit comerç ni, ni als autònoms ni, ni als treballadors assalariats i per això plantejar aquestes alternatives en moments com aquests doncs, va bé per visualitzar la, la diferència d'escala i, i com aquestes monedes alternatives poden incidir més directament amb les capes populars no? Sí, molt no, clar, clar. Això... Bueno, jo, en aquest article que també estava fent doncs, bueno, que estic fent, de fet ja està acabat que és la via anarquista a l'independència Um, jo plantejo això, no, diguem, les monedes locals, o les criptomonedes peer-to-peer també, com a bitcoin, i les altres monedes socials que vagin sorgint, um, són formes de desempoderar aquesta macroeconomia estatal i supraestatal, com la de l'euro, que és una gran economia industrial. No? Les monedes locals et creen un nou esglaó econòmic a escala humana on, per exemple, doncs jo per cobrar euros i de fer feines com a sociòleg a nivell això, industrial, diguéssim, doncs a un ajuntament o no sé què, etcètera. No? En canvi, amb la moneda local, amb el troc, jo fent coses a escala humana, doncs, com passejar un gos, cuidar unes plantes, cuidar una persona, donar classes de guitarra sense que jo sigui un supercrac amb la guitarra, etc. jo puc guanyar moneda local i amb això jo puc aconseguir tomàquets i no he d'anar a Mercadona a comprar un tomàquet de Turquia, amb explotació laboral, etc. Llavors, les monedes locals el que fan és relocalitzar el comerç cosa que és molt important eh, donar recuperar sobiranies alimentàries, financeres, econòmiques etcètera eh, refer teixits socials al Montseny mateix ho vam veure molt clar els vam conèixer gent que vivien per allà bueno, jo vaig arribar a fer ja poc al Montseny però hi havia gent que portava allà anys que no coneixia el veí i amb l'ecoxarxa es pues, van conèixer no? i van crear projectes junts l'operació que tenim de la qual la principal responsable per mi és l'Església i el capitalisme, el que han fet és destruir la comunitat. No? Llavors, si tu destrueixes la comunitat i fas individus sols, o en el cas de l'Església, la, la família, perquè el tema com la família i la família és tan important per a l'Església? Per això, perquè el que fa és destruir-te la comunitat, que fa caps de família, etc que es troben al diumenge per anar missa, però no és una comunitat de missaires, no? és simplement una jerarquia amb un cura que fa d'intermediari amb el Déu, etc etc i això destrueix la comunitat. Un cop la tens destruïda, i no tens comunals, i no tens sindicats forts, i no tens agrupacions, de, de tal, doncs llavors és com pots desmantalar la societat. No? I el que tenim ara en la revolució no hi ha conservadores, ni no hi alliberades, és això des de fa 30-40 anys, Però... és això, destruir la societat, destruir els teixits socials per tal de desempoderar atomitzar els individus i llavors fer nos dividir bencerats, no? fer-los vulnerables. No? Mentre que si està forta, com ho estàvem aquí els anys 30, per exemple, amb un 80% de treballadors sindicats a la CNT, i eh, que en el cas una comunitat catalana sencera molt potent, doncs llavors sí que i amb el sindicat únic, no? que volia dir que des de la fusta de la bòssia i de la cadira estaven tots junts, eh, llavors sí que teníem força, no? Llavors sí que va caldre una guerra civil i 40 anys de dictadura per desmantellar ho de lo poderós que era, no? I ho van aconseguir. I ara estem vivint amb el postfranquisme que és el resultat d'això. No? Llavors, bueno, doncs això, doncs les monedes locals empoderen ciutadania, donen alfabetització econòmica i ja permeten redescobrir talents, riqueses locals que havien passat desapercebudes a l'economia industrial de beure. No? Doncs són molts avantatges. Sé que, que estàs llegint molt de la República, d'aquesta etapa històrica de la República dels anys 30, de, inclús de la, de la Guerra Civil l'any 36, um, i per això doncs suposo que vas treient aquestes pinzellades i ho tinc present i ho tinc apuntat per comentar-t'ho després, perquè em penso que inclús doncs, t'estàs plantejant una novel·la en relació doncs, a, a l'any 1936 aquí a Catalunya i a Espanya, però deixem que seguim avançant una mica en aquests temes, perquè uh, precisament, ara que parlaves d'aquest procés d'individualització, la la pandèmia, precisament, el que fa és això, aïllar-nos, no? I, I, clar, és evident que la pandèmia, doncs, s'ha de contrarrestar amb tots els mitjans que sigui possible, però veiem que el que estan fent els estats és posar tota la responsabilitat o molta de la responsabilitat en l'individu, perquè s'aïlli i, per tant, d'alguna manera els estats estan veient que això els hi va molt bé i els interessa molt per evitar doncs, mobilitzacions, per evitar eh, que es puguin fer protestes o simplement simplement eh, per evitar el contacte humà, que és el que ens fa ser el que som, éssers vius socials, no? i, per tant, podríem trobar-nos que això s'acabés normalitzant i, en fi, no sé com ho veus tu, com veus la pandèmia, com s'està gestionant des dels Estats i, i des d'aquí doncs, el teu veïnat a Sant Privat d'Envàs, aquí a la Garrotxa, com estàs visquent? Doncs eh, justament eh, fa un any, eh, a l'inici de la pandèmia, vaig escriure un parell d'articles per la revista que el Xavier Borràs justament està impulsant, de la, la resistència, mm -hmm. que es deia aquí regnarà sobre l'ascendent del Covid, i em parlava bastant d'això, Bàsicament, clar el tema és que, efectivament, vull dir, és el somni de tota contrarevolució i, i, i explotació i, es, i model d'esclavisme el que està passant ara. No? Jo, quan va començar la pandèmia, dic que això durarà quatre o cinc mesos no? I, i no ens preocupar massa, ni ens hem de Ara veiem que ja portem un any i mig, la cosa va per llarg, que potser hi un any més així, i, efectivament, el, el que hem de fer és molta feina en sentit invers de tot el que hem de fer ara, que és aïllar-nos, tancar-nos, desconfiar, si veus el guat sense mascareta, un canviar de cera, etcètera, vull dir que és ben bé la victòria, vull dir, és l'extrem màxim d'allò d'allà on anàvem, ja amb el liberalisme, no?, que, és, que jo ho vaig notar -ho perquè jo vaig viure a Londres i a Xile, i venia de Catalunya, i a Londres, no?, que és molt més capitalista, diguéssim, doncs és així, no?, la gent no, vull dir, doncs no, vull dir, la mínima relació, quasi, a vegades, no?, sembla, llavors, Eh, efectivament, si això, quan acabi, que espero que acabi ja vegada aquesta història, eh, caldrà fer molta pedagogia inversa, no? de, de l'aïllament, etc que estem ara. Si no, clar, és el somni de tot model totalitari. I, a més a més, clar, i ahir ho sentia també a la ràdio, no? eh, eh, els models que han lluitat millor contra la pandèmia són els models més autoritaris més militaritzats, Israel, Xina, etcètera. No? En canvis més democràtics, o els que han donat més llibertat i tal, suposadament no se n'han sortit prou bé. Tot i que també no està clar, perquè un dia un ho estan fent molt bé, el dia següent ja no, etc. No? Vull dir que sí, jo crec que la pandèmia és tot l'oposat, diguéssim, a lo que des de l'economia alternativa, els fòrums socials, les esquerres transformadores havíem volgut ser sempre, que és ajuntant-nos, abracant-nos, inclús el tema pues, New Age, no? d'abraçar-se, de fer contact, improvisació, que era tots allà tocant-se i, i revoltant-se i tal, o els de Cap Mas Déu, que feien jornades de, de tots en play, no? que era una mena de, no sé si o, no sé si sexuals, no? però que tots es tocaven i tal, i això és el que estàvem anant, no? en el millor dels casos, de la més avançada, no? de dir-nos, tocar-nos, conèixer-nos, abraçar-nos, i la pandèmia és tot el contrari, no es ven bé diametralment llavors sí, esperem que, que s'acabi aviat i que un cop aviat doncs, haguem de fer una, una pedagogia inversa de tot el que s'ha fet fins ara, no Perquè... pot ser perillós. Sí. Perquè què fàcil que és tancar-se i que difícil que és obrir-se als altres, oi? I, i sense por, no? ja no por a la malaltia o a la mort, sinó sense por doncs, a, a les noves maneres de pensar, el que és diferent... En fi, deixa'm que en aquesta última part de l'entrevista, perquè portem ja una horeta xerrant, Didac, m'agradaria que ens comentessis el projecte d'Ecovila Amat, que llegeixo en, a, en el, el web que has publicat, que és ecovilamat.org, amb una A, ecovilamat.org, i que això és el, el Puig de l'Amat, no? aquí a Sant Privat d'Enbas, dius Granja Remensa i Llibertària del Puig Sacalm. Ivi Marell, terra sense mal. Què vol dir això d'Ivi Marell? Ivi Marell és, uh, és un dit guaraní que bueno, les comunitats guaranies, que són nòmades, o han estat com ho han pogut durant molts segles, eh, es diu no, que van caminar, van coneixent nous espais, i les ancianes, hi ha un moment que miren, miren la terra, com a Caparaó, per exemple, és un dels llocs de Brasil, que no sé què va passar això, i diuen, aquesta és una terra sense mal, aquí ens podem assentar, llavors allà fan una comunitat. Llavors aquí, bueno, jo, jo ho poso, doncs, perquè simpatico molt amb l'indigenisme, ja em considero molt indigenista i crec, i crec moltíssim, em fa una pena encara terrible el que va passar a les Amèriques i el que Espanya encara celebra de forma mesquina cada 12 d'octubre, com el seu dia nacional, quan és l'extermini de, de centenars de cultures que ens han privat a tota la humanitat d'una riquesa increïble. Espanya seria el país més savi del planeta si en comptes de saquejar hagués après alguna de les nacions que ha dominat, però va preferir saquejar, violar i exterminar i castellanitzar-les. No? Llavors, bueno, llavors, de la guaraní, justament, que és la que més coneixem, és perquè perquè es va rendir i van negociar. Les que no coneixem són les que van lluitar fins a la mort, com els abacanoeros i molts més, que eren nacions indígenes meravelloses.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 Som molt solidari això, i aquesta és una de les coses, si sí, col·loco la pàgina web, així com també, en primer lloc, el manifesto eh, col·lectivista de les col·lectividades d'Aragón, no? de l'any 36, que també és molt maca, i també el tema remens. No? Jo també estic, dir, va ser mig casualitat, mig atjar eh, còsmic, doncs venir a parar-se en privats d'envas d'on és nascut el capdí dels remenses francès de Barotellat. No? Nosaltres, com que tenim una història oblidada, fragmentària i desconeguda pels propis catalans, com a part de la dominació espanyola de, del país, doncs no sabem, ens costa molt saber, però ja ha un sou vosaltres i, i aquí doncs, és terra remensa, i terra remensa vol dir que es fa el primer sindicat del planeta, ni més ni menys, el 1440, el primer sindicat del planeta, dir que, eh, i aquest primer sindicat remensa, que l'eslògan era el temps de la servitud acabat, fan les seves dues eh, guerres remenses, la guerra civil catalana, guanyen, i Francesc de Bartallat, Eh, firma el, el compromís de Guadalu la sentència arbitral de Guadalupe que allibera els, els, els pagesos, la pagesia catalana de l'inscripció a la terra i dels mals usos, i és el primer cop a la història de la humanitat que la pagesia és lliure un segle abans que el següent país, que és Anglaterra i tres segles abans que França que és la revolució francesa del 1480, i això és el que crea la forma de ser catalana, no? donant mitjana propietat lliure, benestant en part, perquè eh, comercial i tal que s'ha sumat sistema de l'herència, tal, de l'hereu, etcètera, doncs construeix el que és la societat catalana, a diferència dels jornaderos d'Andalusia, etc. etcètera. Sí, sí, aquí les Pantes d'Ostoles ho coneixem bé perquè hi ha precisament al castell d'Ostoles on hi va viure el francès de Bertallat i el programa de l'Eco de la Vall hem fet un programa on vaig estar fent lectures sobre aquest procés històric. I deixa'm fer-te una pregunta i no sé si... Fins a quin nivell ho voldràs tractar? Perquè és una cosa més, més personal, no? Però jo crec que, que ho podem comentar perquè estem parlant d'aquestes comunitats i aquí a l'Ecovilamat, on, on tu hi vius, on has restaurat doncs, un paller, un, una cabana eh, molt xula i encara doncs hi ha espai per, per poder crear aquesta comunitat, al final no, no va acabar d'anar bé. Vols fer una autocrítica o, o una reflexió personal de, de què és el que va succeir? Sí, bé, bueno, a veure, no va acabar d'anar bé. No ha, simplement no ha començat i el ha canviat en relació als orígens del projecte simplement són els terminis i els temps. No? La proposta segueix sent igual i segueix tot en pes. No? Simplement que per un conjunt de circumstàncies, per exemple, les normatives aquí ens obliguen a reconstruir els masos doncs, tal com eren del mil al 1900. Eh, cosa que jo clar, també inclús qüestiono, perquè aquí eh, Vall d'en Basque ve de Basi, és una capital íbora, els íbors construïen amb sostre verd, adobe i pedra, que és com ja construït a Sud-amèrica, per exemple, amb alguns de cobiles. Així serien deu vegades més barates les, les cases, no? Llavors, aquí estem obligats a fer-ho així, això encareix moltíssim la construcció i això fa que cada habitatge aquí, doncs, en comptes de costar els 17.000 euros de Calafou, tot i que, bueno, tot i que bueno, ja en un altre moment, però vull dir que 17.000 euros ja només la construcció, ja fequem, i això Calafou també ha creat dificultats, perquè no només cal pagar la compra, sinó cal pagar la reconstrucció i la creació d'eines de treball, etcètera, eh, o en comptes dels, crec que eren 14.000 de, de calcats, o vol 50.000 així de la borda a, a Barcelona, mm. doncs aquí serien uns 100.000 euros per família, no? 100 o 200.000 euros eh, per poder tirar endavant el més gran, construir-lo, una a més a més està molt limitada eh, la capacitat de viure en comunitat. Suposadament està pensat per una família, perquè les normatives són tan urbanocèntriques, absurdes, contra eh, producents, que et volen fer una casa com el 1700 perquè quedi maco per la foto d'Instagram, eh, pedra vista, cosa que no ho bastaven, però les parts bones del 1700, que és que vivien comunitats, vivien diversos focs, diverses famílies, això no, no ho entenen normativa i llavors diu, no, no, una propietat vol dir una família mononuclear, pare, mare, fill, filla, i punto. Sí, el... dic, no, però sí. Perdona, el Perdona, aquí a les planes d'hostoles doncs, tenim l'escola Orígens i, i, i, per tant, doncs, de tècniques de bioconstrucció i de tot tipus d'alternatives doncs, doncs, són, són ben, ben conegudes i tothom pot venir a fer els seus tallers. i Però no es poden implementar, pràcticament no tot s'acabús, aquest és el problema, però a banda de la qüestió arquitectònica, jo, jo et preguntava pel grup Humau, Ho dic perquè amb eh, ve cap també un, un projecte, que és el, el darrer que m'ha sorprès més que, que es disolgués, que ara no recordo on estava, perquè és la zona de, de Gallà, prop d'Igualada, disculpeu-me perquè no recordo el nom, però era un, un poble abandonat, era un poble sencer abandonat, al costat d'una ermita i hi havia un grup molt maco i jo crec que amb una experiència suficient com per tirar un davant, però al final es va fer enrere segurament pels costos, eh? segurament pel, pels costos que implicaven restaurar, perquè la restauració és molt cara si et limiten les tècniques com bé deies tu, però deixa'm que, que et torni a preguntar, el, el grup de, de l'Ecovilamat que va començar eh? hi havia suficient afinitat? Van haver-hi conflictes humans? Que és segurament el que costa més, oi? No, no, aquí no hi ha hagut mai un grup Eh, constituït com a tal. Aquí mm -hmm. el que va ser un inici durant... O sigui, en un moment en què jo no tenia ni un cèntim per acabar la compra, per unes circumstàncies que ara no, no venen al cas, eh, jo vaig haver-hi a recórrer corrents a intentar crear un grup del no-res. Tot i que jo feia molt a contracord, no per, no per res, no perquè venia de Calafó i venia d'això, vuit o neu intents de comunitat i jo tinc clar que, que l'única forma de fer-ho és fer-ho lentament, no? Vull dir, Viure en comunitat és com viure en parella, no? Vull dir, no, és, no és anar corrents amb la primera dona o home que passa pel carrer que t'hi has de casar si creus en l'amor, has de pensarem bé amb qui t'hi vols casar, no? acostuma a així. Quan tu medites i ho vas amb temps i ho fas bé i mires que tinguem una visió conjunta, etc., la, la possibilitat de la parella té més, més, més, més opcions d'èxit, no? Quan et cases amb el primer que passa per allà, doncs igual no. Llavors això és una és semblant, no? Aquí hi va haver un petit grup que s'ho va plantejar durant 5 o 6 mesos i, de fet, va ser una ficció que jo vaig intentar facilitar el més possible perquè jo encara tenia una part de diners a partir d'una herència, etcètera. Això es van acabant i, llavors, clar, aquella gent pagava 200 euros al mes per formar part de Calamat. I Llavors, en aquest context, això va ser, bueno, sis o 7 mesos, un primer grup d'unes 4 o 5 persones que en aquestes condicions van participar. Però la que jo vaig deixar de tenir diners per facilitar tot el procés, i vam veure que estàvem parlant de centenars de milers d'euros i que estàvem veient que amb 200 euros al mes no fèiem res, doncs va ser això, en part, també el que va tirar enrere a gent com el Xavier, gent com la Núria, etc, que que, són, que és una cosa que va a molt més llarg termini, és una compra eh, col·lectiva, se suposa, de l'espai, del que ja ha fet la compra inicialment, per intentar fer de banc, diguéssim, el projecte. No? Llavors, bueno, d'una banda hi ha el tema monetari. ha el tema, aquí en aquest cas, aquí de l'accés, amb un quilòmetre i mig de creuar rius. Eh, hi ha dies com ara, justament com va nevar, que et vaig quedar, vaig quedar aquí sol deu dies aïllat, i que no és qualsevol que li agrada estar així o enmig del bosc. Fins fa un any i mig, que s'ha acabat la cabana, s'havies d'estar dormint en una tenda de campanya, amb la qual havies d'estar agafant un pis a Olot o, o a Sant Privat d'Envas, eh, pagant pel projecte, pagant pel pis que estiguésis vivint, tenint una feina abaix per poder-te aquí no, no hi ha res d'ingressos, llavors era molt complicat llavors la pròpia estructura ho fa molt complicat. I a mi, això, a mi això ja m'agrada, perquè jo ja tinc de quedar que la fou. jo vaig ser un dels impulsors inicials de que fou i jo vaig marxar al cap de dos anys perquè no aguantava més que la fou. No? Eh, llavors jo sélo que és també crear una comunitat ràpid que pot ser pan per doll i emmple per a mañana. No? I jo prefereixo les condicions d'aquí que fan que sigui en construcció en pedra i que sigui car fan que tingui un ritme que jo trobo que és l'apropiat per tirar endavant aquest projecte. Llavors, simplement, el que ha canviat és que en comptes de pensar que això en dos o tres anys ja tindrem aquí 30 persones vivint, que jo potser en algun moment inicialment vaig estar que podria així, Després vam de veure, no, no aquí a 30, l'Ajuntament ja m'hi diu, oblida't de, de 30. Aquí, doncs, pues, tenim com ah, a molt, tirant llarg i estirant la normativa, quatre famílies compartint banys, si o ho vol dir, 8-10. Ah, vale, vale. Llavors, pagar els, quasi un milió d'euros, que val la broma aquí, entre 8-10 ja vol dir molt més de del que jo inicialment havia plantejado, que eren uns 15.000 per família, etc com a calafó. Llavors, que hi ha ja moltes dificultats. I després, que, a nivell comunitari, o sigui, per mi... Jo trobo que la manera de fer bé comunitats, perquè ja és que dèiem abans, vinem ha molt poques que aguanten. I per què és això? Perquè vam pensar ingenuament que fent assemblees i abraçant-nos i fent dinàmiques d'amor libre, el que fos, ja ens entendríem i tot aniria bé i no ha sigut el cas. No? Llavors, la Calafó, ja doncs, per exemple, és un exemple. No? Clar, molta gent diu que ah, són etiquetes. Bé, bueno, són etiquetes, però és que el tema punk o el tema hippie, diguéssim, és... Eh... Sí, és una etiqueta, però que vol dir moltes coses. No? Llavors, eh, a Calafou, diguéssim, la gent més, doncs, bueno, més sensible o més, no sé com dir-li, més hippie, diguéssim, van acabar, van acabar tots marxant. I n'érem uns 30 uns 40 que hem marxat de Calafou durant els cinc primers anys. I la gent, diguéssim, més punky, més anac, ah, més així, més de... Bueno, d'un doncs, determinat tipus de substàncies, no terminat tipus de calaveres a les parets, de música atràs, etc. Aquests són els que s'han anat quedant. I ara, que la FOU és això, llavors tu hi vas i ja tens quina onda hi ha. Llavors, si vas amb aquella onda, llavors allà sí que es pot decidir amb assemblea i amb consens moltes coses. Però quan volies posar junts a un que és molt, doncs, no sé, molt, inclús catalanista, un que ho era, amb gent que li importa un bled el tema catalanista, un que era molt hippie, molt sensible, amb gent que això és una curcilada... Pues inevitablement acabaves amb grans conflictes no? Llavors, jo considero que la manera de fer bé les comunitats és que n'hi hagi moltes unes 40 diferents tipus una vipassana, una budista, una hippie, una punky una que sigui, catalanista una de Vox i dintre d'això que la gent faci consciència amb però si, si tu i jo ens anem a viure junts i per tu, tu ets més aviat del PP i jo soc més aviat de, de no sé què pues difícilment conviurem junts passarem la part de, de l'enamorament bé potser però al cap de 3 mesos, 4 mesos, 6 mesos, i això ho he de discutit a molts llocs, acabarem a en conflictes, i Llavors, és millor anar creant la personalitat de l'espai i que a mica, a mica la gent que s'hi senti a fi vagi venint, i un cop aquí ho discutirem tot i tot ho replantejarem. Però aquí, per exemple, tenim 40 animals, o a la Núria, per exemple, doncs els animals no li agradaven. Llavors, clar, és molt difícil eh, anar tan enrere i dir, bueno, clar, que són 70 hectàrees, vull dir, com anem a gestionar 70 hectàrees Eh, si no és amb animals no? Hi ha coses... llavors, clar eh, llavors són, bueno, això jo trobo llavors jo, sí, sí. el meu model ara és anar fent mica a mica anar facilitant el procés, per exemple ara tenint la cabana construïda és molt més fàcil I anar creant, sobretot, projectes productius econòmics de tal manera que qui vulgui venir aquí digui, ah, bueno, i podré currar pues, de gestió de boscos, de la venda del boix de fer el bar-restaurant de fer una zona d'acampar a l'estiu lloguer de bicicletes eh, arbres forters, el que sigui i amb això em podré pagar la meva estança a, a Calamart, al meu pis o el meu espai a Calamart, i podré plantejar de viure-hi pel resto de la vida. Però no es tracta només de pagar el que costa fer l'obra, es tracta que un plantegi com viure aquí durant 50 anys, si el que realment està plantejant és viure aquí. Jo el que no vull és que passi aquí experiència de sis mesos, això és el que està descartat i que no porto enlloc. Aquí la gent que vulgui integrar-se ha de plantejar no, no. jo vull venir a viure aquí, tinc aquest projecte de vida aquest pla de viabilitat econòmica personal, vull fer una escoleta o vull fer un bar o vull fer tal cosa que em permetrà donar ingressos a mi i al projecte. I això encara no, no ha passat per aquí. No? I això és la base prèvia, diguéssim, a conviure. I a més a més, a nivell de comunitats i de relacions humanes, és més fàcil posar-se d'acord amb què volem treballar que no amb com volem viure. Llavors, comencem per treballar junts, comencem a fer socis. Llavors, aquí hi ha varios socis, hi cinc o sis, que venen molt sovint, que ajuden molt que estan plantejant projectes productius i que potser algun dia doncs, podem venir a viure. Jo crec molt més amb això que no que siguéssim aquí, 15 hippies a dels arbres amb, amb caravanes i tal, que ens els farien treure després o tenien problemes i que no sabríem doncs, com tirar endavant econòmicament o no ho bé. i o si sigui, En realitat no ha canviat res de l'origen del projecte tret dels plaços i els terminis. Mm. De totes maneres, el Calamat no és com, no sé, per exemple, Monars, no? Allà l'Alta Garrotxa, que està ben aïllat i des de Roca Bruna fins a, fins a Monars doncs, has de fer una gran caminada i si, si vas carregat, doncs, allò sí que està realment penjat a la muntanya. No? Aquí Calamat doncs, està relativament a prop de Sant Privat d'Empàs i has de doncs, crevar el riu. Com es diu, per cert, el, el riu? Bé, és el Gurnés i el Gurn que van a parar al Fluvià. D'acord. Um, i, I en aquest cas, doncs, no, no, es, té, té un accés doncs, relativament eh, accessible, no? Tot i que, com deies tu, doncs, a l'hivern és, és més complicat. Per valents i valentes, eh? No, aquí tothom que arriba, ja, l'accés eh, tira enrere a molta gent, ja. Vull dir que és un quilòmetre i mig, que és el que dic jo. per mi és això és el que dius tu. Vull dir, hi ha llocs que, inclús el veí d'aquí dalt, has de fer doncs, molt més amb cotxe, moltes més curves, Aquí és un quilòmetre i mig, però és un quilòmetre i mig de la terra, que quan es complica es pot complicar molt i sí, sí, no és tema de... No, i també és això, bé, monars o altres espais, eh, el tema és que sigui una compra, una compra, no? La compra, jo crec molt més com a model de comunitat, en la compra col·lectiva, com Calcases, Calafó, etc. i aquí també això et més dificultats a l'arrencada, que és el que passa aquí ara, no? no? No som 40. De fet, jo he estat en diversos projectes, doncs, pues, a a Can Muset, just abans de fer entre Calafou i aquí, vam estar dos o tres projectes que van tenir gent, van tenir col·lectiu, tenien l'espai, però en tots els casos eren una altra propietat, la persona era una propietària externa, diguéssim, i, i és això el que es donat dificultats, no? O l'ocupació, el mateix, ocupacions que hagin durat més de 5 o 10 anys Només ja l'acaba i que en Mas Déu. El restos han anat tots la merda. Per més bé que estiguis fent les coses, no? Llavors, hi ha dos models, no? Un que comences fàcil, amb un lloguer, amb una masoveria, amb una ocupació barata i tal. Llavors, pot ser poca... Bueno, Mas Franc, aquí mateix, eh... Pujarnol, banyoles, etc. Llavors, això et permet entrar fàcil però no, no t'obliga a posar-te les piles des'un primer moment a dir, hòstia, com ens ho farem per pagar això, no? I com a la fou com a Calcasas. Llavors, això de veure com ens ho pagarem com a fou, t'obliga a fer processos productius com els que hem fet a Calafou que no han fet altres projectes, no? I això és el interessant, no? Deixa'm, deixa'm comentar, i ara sí que anem acabant uh, dir de costa perquè estem ja a una hora i vint minuts de, de xerrada, d'entrevista, um, tota aquesta qüestió de, de, de les ecoviles o de les comunitats és una qüestió que cada vegada doncs, serà una alternativa més més vàlida, sobretot tenint en compte doncs amb la Crisi en la que estem ara mateix per la pandèmia que ja veiem que el repoblament doncs, cada vegada de les zones rurals cada vegada és una opció més interessant per molta gent de les ciutats. i perquè, en definitiva, les ciutats tampoc seran habitables eh, quan tinguin manca de, de recursos com el que podria passar, Uh, si el canvi climàtic i la crisi ecològica així doncs, plantejar l'escenari com, com uh, és més que probable, no? Segons diuen els científics. Només posar l'exemple de l'aigua, l'aigua del Ter, que ve d'aquí, de, de les terres doncs, de, de, del Pirineu, Uh, doncs ha, de, ha de donar de, de, de veure a 5 milions de persones a l'àrea metropolitana, però també ha de subministrar aigua pel, la, pels cultius, no? per l'agricultura i la ramaderia, que és el que, el, que, el que necessita més aigua, inclús més que l'aigua de boca. I, per tant, que aquests 5 milions de persones de l'àrea metropolitana es mh, reparteixin pel territori eh, és molt necessari, no només, eh, ara ho veiem clar, degut a la pandèmia, sinó per molts altres motius que ja arrosseguem de, de fa i per tant el repoblament, cada vegada serà una cosa doncs, més, més important. Per anar acabant, ja ho has comentat ara, eh? però en, en nivell, per sobrellar-ho, quins serien diguésim els factors que facilitarien aquesta redistribució de, de Catalunya de, dels habitants de Catalunya perquè sigui doncs, una societat més sostenible? Sí sí no, no que és molt cert. És això Aquí hi ha unes xifres molt clares també al Barcelonès i viuen 5,5 milions de catalans, dels 7,5 que som i el Gironès que té la mateixa dimensió que el Barcelonès hi viuen i vivim 650.000 persones, no? I 10 vegades menys gairebé en un territori igual i eïda, pues doncs, és més gran encara i encara menys gent i tal, no? Vull dir que efectivament estem molt mal distribuïts, això es que passa tot per tot arreu, passa en París, passa en Santiago de Chile, Mèxico D.F., en São Paulo, etc. però en el cas català és especialment brutès, no? Perquè Tenim una... O sigui, no només això no és... Bueno, passa amb Noruega, no? però és que Noruega tens mig país que és completament inevitable la majoria de l'any. Aquí, en canvi, és un privilegi el que tenim aquí. Eh, a més a més, ho tenim construït, aterrassat i tenim masos per tot el territori i, i efectivament, estem donant l'esquena de forma tonta no? i absurda i ens fa doncs, més dependents, no només amb l'aigua que he dit tu bé, sinó amb la soberania alimentària, energètica, etcètera. No? I no... Llavors, jo crec que el que hi és un tema de paradigmes i el que tenim ara és un, és un xoc, diguéssim, entre aquests paradigmes. No? I el pitjor és que no només culpa de les normatives, que són les primers responsables, jo trobo, les normatives urbanocèntriques, estúpides, absurdes, de foto d'Instagram, etc, sinó que inclouen d'entre els ecologistes eh, pa, paquem de lo mateix. No? Incluso un profe de permacultura que vam tenir aquí, que vam fer un curs, pues també ho deia. Jo li deia, no, tu podem fer un, no sé, un circuit de bicicleta elèctrica. Ui, no, no, no es no nada de tot això. Però, conya, és que aquí s'ha de, de fer coses no, no, no, mejor la gent en la ciutat. Però com? Vull dir, llavors, des del propi ecologisme hi ha una visió, un paradigma antic, cutre i dolent, que és el que ens fa esclaus d'això, no? Que, que es pensa que és millor, no, tothom a Barcelona, jo dic, no, lo no, ecològic seria tancar la porta a Barcelona, no deixar entrar més gent a Barcelona, això seria la, la cosa ecològica. No, no tancar la Vall d'en Bas, tancar Barcelona. La Vall d'en Bas aquí... Eh, és veritat que pot tenir un problema molt puntual en determinades zones de pícnic de Dominguero, com és la zona de pícnic dels Pins, que és el que tinc aquí a baix, on m'ha ficat una barriera aquest estiu que em va donar un conflicte amb l'alcalde, justament, o a Salles de Lierca, sí, hi ha alguns punts, però, fageda, si són, eh? però si són la fageda, però si són tan puntuals, quan fot-li dos Mossos d'Esquadra, si vols, allà, a una brigada municipal o als propis pagesos amb sometents, si teniu un problema. Però, però en canvi, el camp... No, el problema és tot el contrari, el problema, el problema de la Vall d'en Bas no és que vagi els pins i s'acumuli massa gent, el problema és que està abandonat, que hi ha 15 masos mil·lenaris, que a més a més és un patrimoni únic al planeta, perquè no està ni a Sud-amèrica, dret de Machu Picchu, ni a Àsia, dret d'en Corbat, eh, ni al nord d'Europa, perquè era de fusta i no en queda res, aquí tenim masos que són de l'any 1.100, 1.200, que és un patrimoni únic al planeta, i els estem deixant caure. És que estem topant, perdona, Lira, que estem topant amb el... Ho tenia el guió i, i no ho he tret fins ara, però deixem que ho, ho, ho comenti. Estem topant amb el més sagrat del sistema, que és la propietat privada. Bé, bueno, eh, sí, però és que no està en la propietat privada. Jo el que faria són projectes per repoblar el camp català, que consistiria, en primer lloc, a recuperar els mil masos que estan caient a terra, que és aquest patrimoni històric. Com? Pues fent concursos pels joves de la Garrotxa, o d'Osona, o de Barcelona, que facin un projecte o un plantejament Llavors, amb això, de, perdó, això són les, les cabres, un soroll de fons, eh, que facin projectes eh, i que a partir d'aquí la Generalitat i els ajuntaments no cal la propietat, perquè moltes propietats d'aquestes eh, el propietari estaria encantat que li recuperin un mas. Només cal fer, eh, hi ha moltes formes, pot ser una mesureria, pot ser un lloguent definit a 50 anys, pot ser una compra pública que després la, la Generalitat llogui o vengui a plaços a un grup de, jo de joves, o que hi ha moltes fórmules. La veritat no és el problema. El problema és el paradigma de millor tots enxufats a Barcelona, dependents del i i i de la Corte i d'H, verident d'ESA, i per guanyar el salari de grans corporacions que no, vivim del tros, que és com es vivia aquí antigament, del tros de terra, amb autogestió, amb autonomia, com tinc jo allà, d'aigua, doncs d'energia, de sostre, de part dels aliments, etcètera, i, i poder ser molt més autònom del sistema. El problema és és aquest d'aquí i d'un fals ecologisme preservacionista conservador que es pensa que és millor que tot sigui un museu tancat de cap de setmana i que això és lo guai i lo ecològic. I a més a més amb una terra que no és l'Amazona, sinó que és Catalunya, que està tota terrassada i que havia estat tota humanitzada durant 2.000 o 3.000 anys. Llavors el tema és com tornar-hi i hi ha moltes, moltes opcions. I a més a més d'aquests 1.000 masos de recuperar-los, cony, jo em fotria 2.000 més. I jo, ah, oh, no, no, què dius, home, no. Bueno, per què no, cony, agafes no les terrasses, fas un, un sostre verd, un vidre, i tens un apartament allà, eh, fots internet, no cal que estigui amb el Poble Nou per anar a treballar ja com al segle XIX. De fet, ens hem desplaçat al Poble Nou i a Barcelona de, veníem d'aquí del camp, des del 1700 que està perdent població a Catalunya al camp i que no s'ha recuperat mai, només es recupera quan hi ha hippies, com a Lliurona, com Joaquí, com a l'Epi, el Veí, tota gent que recupera masos, la gent de diners no recupera masos, vol anar a viure a l'Eixample, o vol anar a viure al centre de l'Eixample Margarit Dolot, o vol anar a viure a Girona, llavors cal repoblar aquest camp, cal fer molts nous masos i cal redistribuir la població. Però... I això, amic... perdó, ja acabo, ja acabo amb això. Amics meus arquitectes diuen, home, que si ho fem així com a Sant Cugat, serà un desastre. Dic, no, no, cal fer coviles, cal fer pobles, no cal fer piscines individuals i cal fer que siguin autònoms energèticament i ecològicament i alimentàriament. Llavors tenim tot, llavors sí que guanyem el planeta, la societat, la riquesa, la sobirania, etc. Bueno, recuperant antics veïnats ja serien noves comunitats, no? Antics veïnats de 4 o 5 cases o, o pobles, doncs... Estan, pobles petits. Estan, estan a punt de desaparèixer molts pobles perquè hi han 20, 30, 50 habitants i d'aquí 20 anys, doncs, ja no hi haurà pràcticament gent. Però jo només conec una persona aquí a la Garrotxa que estigui vivint en una sessió d'ús que és l'Enric em penso, que era un antic masover d'aquí de Calvilar a la Vall de Cogois aquí al costat de les leses d'Hosstoles i després es posem anar precisament a la Vall d'en i va aconseguir un contracte de 50 anys o de 30 anys en sessió d'ús. però la resta, crec que la propietat privada segueix sent molt sagrada i segueixen aquests masos abandonats que no no es cediran per fer cooperatives en sessió d'ús ni aquests mecanismes si la gent no canvia el xip i serà necessari I, i després una altra coseta que volia dir i és que, el, ja acabo, eh? Mol, molt ràpidament que veient la situació dels eh, establiments de turisme rural també tots aquests masos que s'han reconvertit al turisme, doncs potser hauran de fer el procés invers amb un avantatge i és que ja estaran restaurats Sí, per exemple, això. Nosaltres a Calafou, el que vam fer amb l'Enric, bàsicament, que és la gestació de la proposta de Calafou, ell i jo mateix, quan vam anar a veure unes terres al Canigó, d'un subordat propietari que ens anava a fer unes terres, el tema era això de combinar el que és el turisme rural o l'allotjament amb el que és l'habitatge principal. I amb aquesta combinació... I, bueno, coperties d'habitatge, com va fent sostre cívic, amb això es pot recuperar. Clar, jo crec que és una qüestió de generalitat, i del Departament de Territori i Medi Ambient i tal, igual. Però sé que aquesta gent estan en igual, i totes prensa des de Barcelona, tu te'n vas des de les Terres de l'Ebre fins al Pallars, i tothom amb qui parlis de la terra i del territori et diran, no, que m'estan fotent lleis de Barcelona que no tenen en compte lo que pa, la realitat del territori. Però això passa a la i això passa d'arreu. I els petits eh, alcaldes, com el que tenim aquí, que no, doncs, bueno, repliquen el que els toca replicar sense massa intel·ligència pròpia eh, i sense massa amor pel, pel territori, realment. No? I, doncs, el que caldria és un treball en aquest nivell institucional on fos això, o una expropiació directament pel l'atrocini cultural. Vull dir, aquí la, on estic jo, eh, eh, Calamat. Eh, Calamat rep el nom de Ramon de Mat, que rep el, aquest Puig el 1190, del vescomptat d'en Bas, 1190. I el Ramon de Mat, que es deia igual al cap de mil anys, en 1970, el fa fora el propietari, els de Valle, que són els que viuen aquí a Platrever, els fa fora, i, jo, i el deia que m'ho va explicar-li, però per què? Què en volia fer? Ah, no res, deixar-ho caure. I així està, es va deixar caure. Llavors, una finca mil·lenària, per un capritxo de la propietat privada, bueno, Franco també feia tombar eh, masies pels maquis i tal, no? I després la normativa ara ho fa tombar, perquè no fos cas que vingui un dominguer un excursionista i li calgui una, una taula al cap, cosa que té sentit, sí. I el franquisme... No. Perdona, deixem que afegeixi un detall. El franquisme va fer una cosa que es coneix molt poc, que és construir pobles del no-res i repartir la població, també. Després de la guerra el que passava, clar, és des d'un model autoritari, però es van crear moltes viles del no-res... Eh, i es va distribuir la població, evidentment, doncs, degut a, a, a, al que significava una situació de postguerra on no es podia alimentar la gent i s'havia d'anar al camp a, a cultivar aliments i al mateix temps crear el, aquests nous... Sí, bueno, o, o desplaçar dos milions d'espanyols, entre ells dos avis meus, a, a Catalunya per resoldre el problema català no?, i fer-los anar colònies amb un autobús directament, amb el cura dintre l'autobús, i tot un poble sencer d'Andalusia, per exemple que calafou fou a diverses colònies, eh, vull dir, sí, desplaçar i creant els pobles, si sí, això el feixisme pot fer, però no cal arribar tan juny, és això, però, simplement però, amb una normativa d'expropiació i que... de facilitació, sí. jo faria facilitació d'això, de viure al el camp, eh, eliminar aquestes normatives absurdes, no cal reconstruir com el 1100, el que cal és fer-ho bé, amb bioconstrucció i amb autoconstrucció, que és quan les coses es fan bé. I si es fa així amb un criteri permacultural, ecològic, etcètera, eh, no cal fer tanta trava, jo. És que et dic, Vull dir, per fer un acord de ports a Osona que contamini les fonts mil·lenàries d'Osona, aquí no hi ha problema, perquè és business, s'envia xin al porc i tot olot fa pudor porc, i això no hi ha cap problema, és el 17% del PIB català. I estem carregant la natura carregant-nos i fent naus de porc, amb moralites i amb tot xus vista horribles, això, cap problema. En canvi, per recuperar un mas aquí, per fer una finestra, en el que era una cabana, que per tant no podia tenir finestra, bueno, hem de fer un protocolo de no sé quantos i de no sé què. Vull dir que et posen mil traves i no? llavors tot això es podria canviar. I després, jo per últim també trobo, i per ser ja polèmica, no, no, no m'importa ser-ho, cultiu de marihuana. Cultiu de marihuana. O sigui, Catalunya és el principal lloc de cultiu de marihuana d'Europa. Molt d'ell a la Garrotx, precisament. Eh, I tot en negre i per beneficiar quatre màfies que s'estan passant pipa i que estan rasant perquè el prohibicionisme segueixi per sempre més. Un prohibicionisme que ens ha costat una milionada a tot el planeta, que no ha portat en lloc que no ha avançat res, I que més a més, morts, morts. moltíssimes morts pel prohibicionisme, Si o sigui, l'única mort de Marihuana, no es coneix cap cas de sobredosis, són les màfies amb pistoles i tal, que és gràcies al prohibicionisme. Sense prohibicionisme no hi ha les armes, no hi ha els cultius il·lícits, conxant la llum, no sé què, no sé quantos, i tota aquesta violència. Això és gràcies, està protegit pel prohibicionisme. Oh, però no, no cal que acides la marihuana. O sigui, si parles de la cocaïna, Espanya és el principal consumidor de cocaïna d'Europa de, i ja sabem lo que significa la cocaïna a Mèxic o a Guatemala o a Colòmbia. Que és... Això ja és més complicat. Aquí sí que hi ha més, més morts i més sobredosis i tal i qual i no és un producte que es cultiva a Catalunya. Jo el que no, que... no soc consumidor, però estic a favor de la legalització de les drogues i també de la cocaïna. Eh? O sigui, no, així de clar ho dic. I, i ho diu al Transnational Institute i, i gent que en sap molt i ha investigat. O sigui, la guerra contra les drogues a Colòmbia, o a Centramèrica o als Estats Units mateixos és, és una bestiesa de, de i perquè molta gent no tenia, no tenia res a veure ni amb el consum ni amb el narcotràfic. És una aliança dels Estats amb el narcotràfic que avui en dia ja és una evidència. O sigui, la legalització, sobretot la marihuana, diguéssim, a tota cosa més complexa, però, la marihuana és d'una banda criminalitzar la gent que és, eh, lliurepensadora, lliure que està acostumada a ser fumadora de marihuana i, te, i vulnerabilitzar, això no és molt clar sobre Amèrica, que o sigui, Amèrica el hippie alternatiu, la gent d'esquerres que està vinculat a aquest consum, està criminalitzat fàcilment per la, la poden escurcullar fàcilment, etc, D'altra banda, això és una protecció en el contràtic i tapoll que volia dir és que Catalunya és el primer productor d'Europa, amb marihuana, tota en negre, tot uh, il·legal, quan hem estat eh, durant 2.000 anys venent drogues... Espera, m'encabre que s'està carregant un arbre de fruité, un segon. <ríe> eh... Tinc mania a encarregar-se els arbres fruités. <ríe> eh? eh, hem estat durant 2.000 anys eh, venent drogues del planeta, que és l'alcohol, l'aiguardent i el vi. Adrià es va trobar un barco romà carregat d'àmfores de vi que anava cap a, cap a Itàlia. Això és el que ha creat Catalunya amb les seves terrasses. L'alcohol, en canvi, fa molt més mal que la marihuana. Eh? Tots, tant a nivell fisiològic com a nivell de, de violència dintre de la família i al carrer. I, en canvi, ha estat això, durant 2.000 anys, el negoci principal de Catalunya, i hem fet seguits meravellosos, hem fet aterrassar al país, etc etc. el que dic és, cony, eh, per què no fer el mateix amb la marihuana, amb el Club de Consumidors de Cannabis, que és el que es va aprovar pel Parlament Català, es va tombar eh, pels de l'Opus a Madrid, etc. I, I és el que permetria pues, també finançar bona part de la recuperació del camp català, donar feina, fer-ho tot legal, tot sanitari. La gent, com el meu tiet, que va passar un càncer, també havia d'anar al Mercat Negre buscar marihuana i dirs, però quina, quina absurditat és aquesta? Didac, podria estar d'acord, però és que moures un meló que a més és molt tentador perquè ho podríem vincular molt fàcilment amb la Big Pharma, amb les grans farmacèutiques i el negoci que està fent ara, però és que hem, hem d'acabar la, la xerrada perquè eh, ja ens anem a, a més d'una hora i mitja i jo haré que els oients eh, doncs, necessitarien una altra pausa musical per doncs, poder descansar una mica de tanta informació i, i de coses tan interessants per reflexionar. I eh, realment... Um, no sé, per acabar deixa'm que recordit que tens uh, dos blogs, dos webs dos pàgines webs, una és didaccosta.net didaccosta.net amb, amb els teus articles i una mica doncs el teu perfil més de, de sociòleg i de, de politòleg um, i després a uh, ecovilaamat Ecovila tot junt, amb una ecovilamat.org.org on expliques el projecte i la gent doncs, també et pot localitzar um, digues, digues no, i aquest últim llibre també, que, es diu, que també està lliure online, que és wikicracia.net, fa 10 anys que ho dic escrivint, ara espero acabar-lo en breu, i que parla de tot això, cultura peer-to-peer, -peer, wiki, etc i també està lliure online, wikicracia.net. Molt bé, i aviam, doncs, la propera vegada que puguem parlar, si, si t'animes a fer una segona xerrada, doncs potser podem comentar aquesta novel·la que em deies que, que estàs fent, o no es pot explicar gaire, això, del 36... Sí, sí que es pot explicar, però sí que és no sé si arribarà a bon port, perquè és bastant ambiciós, no? és explicar la revolució des d'un punt de vista de Narcoindepé i agafant com a diàlegs i com a personatges eh, tants autors com en sigui possible, amb tants personatges reals i històris com sigui possible, el qual m'està portant a fer una immersió molt profunda, i estic llegint doncs, 20, 30, 40 llibres, i la idea doncs, és poder explicar des del punt de vista del García Oliver, de la Federica Montseny, dels col·lectivistes, algun personatge de ficció... Per uns 30 personatges històrics, i, i bueno, amb l'utopia, que això ja bueno, no m'ho plantejo sèriament encara, és només una utopia, de poder-ho potser fer un format de sèrie. de sèrie, ja que està tan de moda la sèrie, perquè tota la cultura se'n va la merda, menys les sèries, i jo reconec que últimament m'he aficionat aquí, perquè lo cortés no quita lo valiente, i quan acaba la jornada laboral i d'escriptura i de lectura doncs a vegades m'enxufo una sèrie de Netflix o de Filmin, sobretot, no? que n'he vist no només les llanques, n'hi ha de poloneses, hongareses, hungri... veneses, eh, i bueno, una utopia podria ser vendre Filmin a través de media pro potser, o alguna doncs una, una visió que jo trobo que ha estat molt poc explicada, que és la part, diguéssim, bona i constructiva de la revolució social catalana i espanyola, on es va arribar a lo més lluny, d'economia cooperativa de tot el planeta i de tota la història, que sobretot la fusta socialitzada, que és la construcció més, més enllà que s'ha arribat a fer en tot el planeta i en tota la història humana del que és l'economia cooperativa i solidària i molt poca gent ho sap això bàsicament són coses que només els que som anarquistes o ens prenem el temps de llegir-ho i de conèixer-ho el resto pensen que van ser quatre pistolets de la fall i ja està i que es van cremar esglésies i tal i poca cosa més, quan en realitat eh, va ser la revolució més, de les més boniques més rellevants i dintre del context tràgic de la guerra civil de les més pacífiques que va haver perquè la francesa o va ser pitjor o la, o la russa o l'alemana o, o l'americana doncs, o la xina doncs, van ser bastant més, més violentes que la catalana inclús així que si tot va bé en un o dos anys espero poder han ingestit aquest projecte literari, que ara mateix m'ho com un hobby i com un passatempos i com una opció per, per conèixer més a fons tot això, que està ple d'aprenentatges, el que va passar aquí el 36. Jo com a sociòleg, amb això ja acabo, quan em pregunten a ah, quin el tot agrada més, Habermas, Durkheim, dic no, no, el meu el tot per mi en ciència política i en sociologia és la guerra civil i la revolució social catalana del 1936. Allà està tot explicat. lo que és el feixisme, el, que és el comunisme, l'anarquisme, lo que diu que és i lo que és en realitat, etc etcètera. I ja està molt poc estudiat encara. Mm -hmm. Doncs sí, un, un procés doncs, que, que va aturar la, la sublevació feixista. No, no, va aturar els comunistes. Eh? Va aturar... Sí. Estri... Això és el que no se o sap. Sigui, entre les moltes mentides és que va ser el suc sí. i es va acabar amb les clorotivitats i les clorotivitzacions industrials abans que el Franco Ribes, com a Franco arribés, la, guerra, la part eh, bruta de amb les col·lectivitats gràcies a l'Aragó les col·lectivitzacions aquí ja l'havia fet el Suc, ajudat mitja desgrat, mitja amb ganes d'Esquerra Republicana, del Companys i del Terradellas amb el decret de col·lectivitzacions. Però qui fa la feina bruta és el comunisme que, que té tela, això. Té I l'Orwell, això, a homenatge a Catalunya, que hauria de ser un llibre obligatori a les escoles, doncs l'explica molt bé, també. Sí, sí. Am, um, ara, clar, no me'n recordaré el, el que va ser eh, ministre de Justícia, que era un un senatista, García Oliver. García Oliver, doncs, les seves memòries, El eco de los pasos. de los pasos efectivament eh, explica molt bé doncs al paper que van tenir els comunistes, no?, en, en aquest procés, però clau, tampoc sabrem si no hi hagués hagut l'aixecament fascista, doncs, si aquestes disputes entre anarquistes i comunistes i, i altres grups doncs no hagués pogut doncs, solucionar-se o, o, o què? En fi, ens, amb, ens quedarem amb el dubte, no? Però tu creus que era, era, era irreversible ja la contrarrevolució que feien els comunistes? Era irreversible, era una situació enverinada des del punt minut 1, perquè o si sigui, Catalunya fa la revolució a la manera catalana, que és amb un comunisme llibertari, que en cap moment en ningú se li un totalitarisme, i, la, i el poble fa aquesta revolució, més enllà inclús, CNT, que era el sindicat més gran de la història i més lliure i més important però la població va anar inclús més enllà de la CNT i fa les col·lectivitzacions industrials sense que la CNT haguéssit cap consigna ja al cap de dos dies de la revolució el 19 de juliol després havia vençut al carrer el seu propi exèrcit i llavors clar, això era en què Green justament vol estar de bon en França amb Anglaterra per, perquè Hitler no l'envaeixi Llavors, és el moment del Front Popular. Llavors, és el propi stalinisme, el que diu, bueno, jo us envio l'ajuda militar, sou, seré l'únic país del món que us ajudarà, a la República Espanyola, això sí, a canvi de que m'extermineu els quistes i que eren els que estaven tirant endavant la Revolució de Catalunya. Llavors, clar, era una situació primada en si mateixa. Llavors, hi ha molts tòpics, no? és que les esquerres, és que era impossible, vull dir, no, no, no acabar tiros al maig, maig del 37 perquè uns plantejaven una Unió soviètica a, a Espanya, i era la nostra que tenia les armes, i Catalunya, que era l'avantguàrdia de la revolució i de la, la contraofensiva, contra el feixisme, eh, estava plantejant una, un comunisme llibertari, anti i la CNT tenia molt poder. Fins que, a mica, a mica, clar, els soviètics s'ho van carregant tot, i el 37 de maig, doncs, que és la Guerra Civil catalana dintre de la Guerra Civil espanyola i la Guerra Civil de les Esquerres dintre de la Guerra Civil espanyola, doncs acaben guanyant eh, els dolents de la pel·lícula, que són els, els soviètics i la República Espanyola i perdem la revolució, perdem la sobirania de Catalunya, que era la primera que tenia en 300 anys i que va ser per fer l'única revolució anarquista del planeta, i perdem la Guerra Civil eh, tot junts. No? És matí, el mes 37, del 37-39 i és una agonia, i més els bombardejos i ja bueno, sí, és... Jo, a si vegades, la vull fer, la faré sobretot en la part constructiva i maca. L'altre no ho obviaré, tampoc obviaré la violència de la fall, però posaré l'èmfasi en, en la socialització de l'economia, les col·lectivitzacions, amb una educació superprogressista, amb una relació home-dona superprogressista, etcètera, etcètera. Es van fer mil revolucions i el tema és com seria avui el planeta si haguéssim guanyat aquella revolució. No? Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, Je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise, ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe Et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins m'en dirais ma vie sur les routes de France de bretagne en provence et je dirai aux gens refusez d'obéir refuser de la faire n'allez pas à la guerre refuser de partir S'il faut donner son sang Allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre Monsieur le Président Si vous me poursuivez Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Aniràs a votar el 14 de febrer, Didac? Sí, sí, sí, aniré a votar perquè jo soc hibertari, però crec que, que el vot no, no m'esclou d'això mentre estigui construint propostes hibertàries en el dia a dia i una cosa no em tragui de l'altra i crec que s'ha de votar sobiranista, sigui quin sigui, el vot de cadascú, però que el vot espanyolista avui en dia és un vot quasi que franquista i és una vergonya el que està passant en aquest país i està, bueno, tot vinculat i a mi m'entristeix molt, i això fa tres anys que estem segrestats, i que bueno, és el neofranquisme que el procés català ha desvelat, que és la realitat última i íntima de l'estat espanyol, que no, no marxem mai. Abans del Franco i després del Franco seguim igual, i Catalunya des del 1.400, que estan volent el nostre extermini complet com a nació, com a cultura, i, i a mi això doncs, m'entristeix molt i, i m'enràbia, i, i cal... Acabat una vegada amb aquesta dominació nacional des del compromís de casp, que ens estan volem de... l'exterminar de la baix, i això és inacceptable, pas el que passi, i quan es fan aquestes comparacions, és que els nacionalismos són iguals, no, no, aquí ens estan volent exterminar, serà igual quan Catalunya vulgui exterminar a Madrid, però no és el cas, ningú s'ho està plantejant. Culturalment, no suposo que et refereixes? Bueno, genocidi ètnic eh, etnolingüístic, o sigui, a mi el meu nom va estar prohibit quan jo vaig néixer, privat, van canviar els noms de les ciutats i dels pobles per castellanitzar-los. Ens han prohibit cantar durant tres segles. I, i, I el que defenso en aquest llibre, en aquest artís que he fet, és que això és perquè no és només la lluita entre les dues nacions i banderetes o llengües, és perquè són dos models eh, sociopolítics oposats. És el cooperativisme i el pactisme català contra l'autoritarisme jeràrquic i casiquista espanyol. I és això el que està enfrontat des de fa des de fa segles. No? Llavors ens estan exterminant perquè són massa demòcrates per, per ells. I, I avui en dia trobem una, una mateixa situació d'això, que és això, que és el tema del, del propi referèndum. No? I Espanya diu no, no, és que encara que hi hagi un 90% d'endepes no canviarà res. Jo eh? crec que, <laughs> que per para... Utilitzar la paraula exterminin és, és molt delicat, perquè és que en, sabem que en Vox, per exemple, entrarà els debats de TV3 a, en lloc de primàries que, es, que havia tingut més vots i, per tant, vull dir que la cosa es podria arribar a complicar molt. Ja veiem a l'exèrcit com està doncs, a, a fent soroll o ruïda de sables, que diuen. Vull dir que, que anem amb compte també amb les paraules, eh? perquè en, a, a, a, a, si, si, si generem el propi odi des de Catalunya cap a Espanya, que hi hauríem motius, però que no és aconsellable ni tampoc, evidentment, generar l'odi des d'Espanya cap a Catalunya, doncs, en fi, és que a Iugoslàvia no fa tants anys que va haver-hi una guerra, no? No és comparar. Hi ha, sí, comparar. Hi ha una laufersi, sí, però per d'extermini em sembla que és una mica exagerat i perillós, eh? Bueno, eh, ja, però que també hi ha un bonisme que també ens porta a, a, a derrotar-se aquí. És això, l'aprenentatge dels, jo no dic de ser igual de cabron, un dels aprenentatges clars que tenim avui en dia, que les esquerres han perdut la batalla tot arreu i que les classes dominants ens han guanyat i ens estan guanyant de, de, de molt, és que només guanyen el, com més i més militar i més agressiu. Jo no dic de fer això, ni molt menys, però unes de les conclusions és aquesta. Catalunya ha perdut, el Kurdistan ha perdut, el Tibet ha perdut, els indis americans han perdut i han guanyat sempre. quan més armat, menys el Hitler, perquè, mira, bueno, es podria dubtar molt de si va guanyar o va perdre, però, però jo no dic de de ser igual de cabrons, violents, agressius. Ara, també crec que hi ha un cert bonisme des del punt de vista català de dir, ui, no els ofenguem, no els ofenguem els castellans, als espanyols, que, que, bueno, que no... Jo, no és, jo des de la Porellos aquest discurs ja no me'l no crec. Vull dir, no hi ha... dir, És que és això, quan més coneixes la història, i recomano a tothom, ja que estem en un programa de ràdio, d'escoltar l'enguàrdia de Catalunya Ràdio, que està el podcast i tal, eh, quan més coneixes la història a Catalunya, més te que és així. El que, que s'ha volgut aquí durant sis segles és un pla de genocidi cultural complet del fet singular català, igual que Castella ho ha aconseguit fer a Sud-amèrica. I, I la veritat és aquesta d'aquí. I s'ha fet pues, amb, pues, regalant el 20% del país a França, per exemple, amb el Tratat dels Pirineus, en Puigcerdà, que mai s'ha recalat. Eh, es va fer destruint el 20% de Barcelona després d'haver guanyat ja la Guerra de la Successió en 1614, eh vi de, de mil maneres eh, negant la llengua. Negant això prohibit cantar en català. Quanta música ens hem perdut per aquest caprici. Llavors la igualació o la minimització d'això, i tot això fos algun passat, com la Guerra Civil, dius, bueno, aguas, no? pel·lis a la mar, però és que segueix vigent avui en dia, que hi ha malaporellos a l'1 d'octubre i tenim mitja classe política empresonada tenim 2.850 represaliats a Catalunya, collons, i els tios d'Espanya segueixen, i clar, aquí hem acollit a 3 milions d'espanyols, entre ells dos avis meus, eh, escapant de la mateixa misèria a la que ens condemnaven els mateixos enemics de Catalunya, que són els mateixos amics d'Espanya, que és l'oligarquia madrilenya, en poques paraules, i en comptes d'estar agraïts, ens ho diem. I dius, home, tio, pues llavors deixeu-nos marxar si ens odieu. No, no, os odiem-nos. De... A mi tot això m'ha acabat cansant molt i crec que, que el primer de tot és conèixer la història i dir les coses amb, amb, amb rigor i, malauradament, parlar amb rigor de la relació entre Catalunya i Espanya és entendre que, efectivament, hi ha hagut una voluntat històrica de genocidi al fet català, al fet austera, al fet gallec, i a Occitània, etc etc. A veure, jo crec que, que, que estic totalment d'acord amb una cosa que has dit, que és que uh, les oligar oligarquies de de Castella, de, de Madrid doncs pretenen dominar a, a tota la península eh? no només els catalans, també a, a molts a altres ciutadans de, de, de, de l'estat espanyol i per tant jo diferenciaria també entre els governs i la gent o sigui, jo no tinc cap problema o si sigui, puc tenir tant tan problema amb un veí català com amb un, amb un veí doncs pues, no sé, d'Andalusia o o de, o, de, o, de, o de León o sigui, crec que s'hauria de diferenciar perquè és una qüestió de classes com molt bé dit tu. O sigui, és una qüestió de classes, no, no de ètnies. No no, no. en, en aquest sentit deixem només com a mínim doncs, afegir-ho perquè si ens siguem conscients de que la colonització cultural anglosaxona potser encara és més potent que la castellana. És a dir, sí, hem perdut les cançons populars, sí, però quina música escolten els joves? Música de, de grups de, de rock d'Espanya o música anglosaxona? Segurament música anglosaxona a, a saco. Però colonització... no perquè hagi estat imposat per un decret des de Madrid. No, però és no pitjor. No perquè els Beatles i el Bob Dylan, com pitjor, en cas, són molt millors que Joaquín Sabina. I que el Luis bueno, Jaac és molt bo, <ríe> però que el, veure... que el Serrat. És a dir que... No neguem, la, la, tu mateix ho has dit, l'adoctrinament que es fa a través de les sèries de televisió és bestial i no és, no és un adoctrinament de, de l'Espanya autoritària, és un adoctrinament d'uns valors que són els que ens, ens van transformant a tot el món. Sí, però això... Sense negar lo altre. eh? És el chocolate de l'oro que es diu en Castellà, vull dir, és, és una propina i és una minúcia la colonització, diguéssim, saxona, que jo també la puc criticar i tal, perquè és això, jo sóc fanàtic des de, de l'adolescència no era dels Beatles, ara ho soc del Bob Dylan. Jo he après moltíssim, i mentre s'ha de parlar anglès, pels Beatles i pel Bob Dylan. O perquè la ciència, o perquè hi mo... O perquè, cony, han fet màquines de depor, han fet la industrialització, han fet coses útils. L'altra cosa és la imposició del castellà aquí, eh, a nivell lingüístic, a mi no se n'ha imposat que tingués un nom en anglès, en canvi sí en castellà que no? una cosa és la imposició per un decreto ley que... l'altra cosa és que la gent que hi hagi una tendència social o que Hollywood fotin més pel·lícules que, que les de Madrid o les de Catalunya que... ojalà no sigui així però, Didac, però tu ho saps o sigui, ni, ni tu ni jo som psicòlegs però la imposició que un accepta, uh, o sigui, la, la imposició que no és forçada és la més potent. Llavors, no, no es tracta de que et posin cap pistola al cap perquè facis, es tracta de que tu, subtilment, i això són les, la, són les estratègies de màrqueting i de les grans corporacions, et van menjant el tarro fins que, fins que acabes doncs, sent dominat per tot aquest, tot aquest cosmos cultural que no, que no és teu, que no té a veure en mi, aquest cosmos de sèries, de música, no, d'on surt això? I, i, I realment de què parla? Quins valors em, em transmet? Això, no estem en desacord amb això, i hauria tot un tema, un debat que podríem entrar a fer seminari sobre la dominació cultural de la llengua anglosaxona. Sí, això en podríem parlar moltíssim. Però això és com una... un, un debat, i quasi discussió amb una amiga gallega, que em deia el mateix, no? em deia, no, és que, clar, l'inglès, el inglés, tia, si lo grave, lo greu a Galícia no és la colonització de l'anglès, el la del castellà. Allà no es parla... Hem gallec, pràcticament, la gent durant dècades, inclús ara encara, es veuen avergonyits de parlar gallec, hi ha una aculturació, un rebuig a lo propi, no es considera llengua culta, etc etc. i tot això és per una, una dominació violenta. Aquí també, a mi, ma mare em va voler escollificar-me a Didac, i de ficar Diego, no perquè sonés per la ràdio eh, un cantant que es digués Diego, o que és el Diego Armando Maradona, sinó perquè estava prohibit. Llavors, clar, entre, entre el tema... De, que podríem parlar que és sutil que si les xarxes socials, que si el Facebook que si el Hollywood, sí, aquí podríem en un altre context de conversa podríem estar hores parlant de lo dolent o perniciós que això pot ser a molts nivells i tal, sí, però és que no es pot comparar aquesta dominació cultural amb la dominació de Castella a les Amèriques o de Castella al resto de la península o a Filipines o de França a, a l'Hexagon, a, a la pròpia França en relació amb els càtols, els occitans els bretons, els catalans on el que hi ha hagut és un extermini, on els nens els pagaven fins fa 30 anys a l'escola per parlar dels patuars, on, on hi ha hagut un extermini des del propi estat o la kurda sobre els turcs o la xinesa sobre els tibetans. I no es pot comparar a la colonització que fa Hollywood del planeta sencer, que ja et dic que és un tema que sí, que mereixeria un debat, una anàlisi i tal, però es pot comparar això amb la dominació xinesa sobre el Tíbet o castellana sobre Catalunya, que és una imposició violenta, militar i que l'objectiu és l'assimilació completa d'aquestes nacions per la via armada però, i amb dictadures i amb la supressió de la llengua però, i la prohibició. Però, a mi que... Hollywood no m'està prohibint la llengua i que... els anglesos. Però, perdona, didat, que et tornes a, repetir... a Jamaica, sí, a Jamaica, si sí, els anglesos, o què sé, a, a països o a la Índia britànica del segle XIX, allà sí que l'anglès està sent imposat violentament a les escoles, no sé, no conec a fóndola la història, no? però, però on hi ha hagut imposició o els Estats Units sobre els indígenes. Allà sí que va haver imposició forçada de l'anglès... Eh, se'ls ha ja prohibit tenir escoles indígenes, bueno, allà sí que és mateix, per però a nosaltres no. Va haver-hi un genocidi, però de veritat que jo, jo no comparteixo la, la paraula extermini pel cas català. Eh? No, no és una voluntat de genocidi cultural, com diu Josep Benet. Cultural, i... sí, però, però quan parles extermini sense adjectivar-ho, és que un, però entrevam un terreny que és el que deia, que compta perquè... La batalla de l'Ebre i la guerra civil espanyola. Això va ser el va ser això. Però va ser el 36, que estem al, al 2021 però quan parlem d'història, o sigui, de, de nacions, no és qüestió de dos dies. Jo, jo en el meu article aquest el començo dient el Big Bang no es va produir el 78, que és on comencen molts anàlisis. No hi ha manera d'entendre les relacions com Guernica. No, és que los etarras, bueno, és que si no parles de Guernica, que és quan es bombardeja el, la capital espiritual del País Basc amb el, pel nacionalisme espanyol de Franco, enviat pel Hitler i tal, eh, no pots explicar l'ETA. Però... No, no, l'ETA eh, comença el 56, n'ha que veure. No, no, és que sense Guernica no podem entendre l'ETA. Sense els, sense els segles que porta eh, Catalunya sent violentada per deixar d'existir com a nació amb les seves constitucions i llibertats prohibides, la seva llengua prohibida, des del 1640 o 1614, eh, no podem entendre l'actual realitat. I la batalla de l'Ebre i la Guerra Civil Espanyola, i això ho saben molts historiadors, es va allargar expressament per fer el que va fer el Hitler eh, en, en la seva dictadura, fer-ho durant la guerra, una neteja ètnica. I es, va, I es va fer expressament. I, I qui vam portar a la tele? I, cony, nens de 18 anys. Però... I, qui, I com ens va quedar el país després de la Guerra Civil? Es va quedar sense homes. I per això la meva àvia i molta gent, anar casar amb gent que venia del sud d'Espanya, que és, cap problema a nivell personal va com va la cosa, però a nivell sociohistòric i sociopolític, quan tu vas mirant i vas veient la repetició del candidat de Olivares, del Felipe V, del Felipe VI, de l'1 d'octubre dels militars d'ara, de Vox eh, de l'ascens de Vox A què es deu l'ascens de Vox? Es deu el, el, el, el, el que volen l'operació de la dona? No es deu que volen l'opressió dels comunistes i de Podemos? No, això fa menys es, es deu al procés català vale, sí. eh. Didac, perdona, és que al final hauré de tallar l'entrevista perquè portem una hora i cinquantanou minuts i, clar, no sí, és el sí. que és el més polèmic on final. Sí, sí, no, jo i jo hi ha debat clar, veure, jo, jo t'he donat un rient de suelta, està clar eh, perquè és interessant però clar, és un debat complex que que dona per quatre programes, a part, i més hi ha debat, i evidentment és, és complexe aquest assumpte, i bueno, jo penso el que crec, i és, que res, això és el repàs de la història. T'agraeixo molt tot el que ens has comentat i has compartit amb, amb l'eco de la vall, i si vols, amb una, una última cosa, que si queda ha quedat el tinter, doncs ho podem escoltar per, a, per acabar a Didac. Com dius tu, estic d'acord, no donar més eines a, a, a que el conflicte s'exaservi, però d'altra banda, baixar el cap i acceptar... Eh, el la negació, digue-li digue negació, negació del fet català dintre del context d'estat espanyol, això és en el que estem immersos i jo personalment m'hi revelo i em sembla tan injust això. I hem de lluitar tant contra això com, com contra l'opressió econòmica, social, cultural, d'esquerres i el que sigui, doncs amb dues lluites, o la feminista o el planeta, és dir, són moltes lluites simultàniament i la llibertat nacional Aquí és una d'elles, aquí hi ha els 5.000 nascents del planeta que estan dominades per 200 estats i en alguns casos amb genocidis actuals com el kur, el Rohingya, els, els, els indis de Guatemala als anys 80 i aquí, bé, bueno, doncs fins no fa tant a nivell físic i a nivell cultural encara ara. Hi ha una negació de la nostra realitat sociolingüística, sociopolítica, digue-li com vulguis. Però, bueno, és un tema complex. Sí, mentre hi hagi estats, passarà això. Ja, ja ho sabem. Hi ha estats democràtics que respecten les seves nacions. No gaires, però hi ha alguns estats democràtics. O sigui, no té perquè haver-hi una... És la visió de l'estat nació centralitari i unitari que s'inventa França per d'exterminar físicament i ètnicament i, i, i lingüísticament les seves nacions eh, internes, que és el que s'exporta arreu del planeta, que copia Xile, copia Brasil. Avui enviem els seus indis, copia Birmània, el Tíbet, el Xina etcètera, el Marroc amb saharauis i Espanya i, no sé, i hem d'alliberar-nos d'això i podria haver-hi un estat, vull que també clar, cal combatre l'estat, no dic que no però podria haver-hi un estat que fos ja et dic, jo no seria independentista si Espanya fos una eh, confederació amb sí, vuit nacions, com diu Lisseta Dalt, o quatre quatre nacions amb una confederació entre iguals. I si jo fos un tio de Vox i un unionista espanyolista estaria proposant això, perquè l'única manera d'aguantar la unitat espanyola és amb la diversitat. I mentre sí com ara, que és amb la imposició del castellà, pues, bueno, porta a el que tenim ara, que és una lluita des de fa segles per la llibertat. Però bé, bueno, és un tema que en podríem efectivament debatre durant hores i hores. Així que ho deixem per altre dia. Sí. D'acord, doncs moltes gràcies, Didac Costant. Vale, a tu. Fins la propera. Molt bé, vale, salut. Gràcies, Adeu. salut. Adeu a tu. Eco de gmail.com, Eco de gmail.com. cota la vall A Ràdio Les Planes l'eco de l'eco de la vall.org i també per internet a radiolesplanes.com